Tanulni, dolgozni és becsetesen élni. Ez a három alapja mindennek. Mert akkor nincs probléma, a hármas tanuló hármasat tanul, az ötös tanuló ötöse dolgozott, a dolgozó kidolgozza a munkaidejét, utána éljen, ahogy tud. Ne huligánkodjon az utasark és megverjen x-et vagy x-et. Adjak az energiát az iskolába vagy az üzletbe. Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Pancs Miklós. Jó napot kívánok! Ez itt a klubrádióban, benne az anno Budapest, az önök a lázlatos narrátorával Punksnadett a Szeptember elsője van, Árva Brigitta ki is rakott egy képet a Facebookra, amire kiírta, hogy Osztály vigyázz, kettőkor kezdődik a műsor, és már volt is olyan hallgató, aki szerint ez dühítő, úgyhogy mindenféleképp írják meg a vélményüket. Ma az iskolakezdéssel fogunk foglalkozni az elkevetkezendő két órában. Igazából arra vagyok kíváncsi, hogy önöknek milyen emlékeik vannak az kezdésről, milyen volt az első iskolai napjuk, emlékeznek-e mondjuk az első évnyitóra, vagy hogy hogyan kerültek be az osztályba, ült maguk mellett, vagy önök mellett apuka és anyuka, aki aztán az első Hajtotott. Úgyhogy és amikor ezt elmeséltem ezt a témát barátomnak, ördögi, önzetlen roy akkor azt mondta, hogy neki nagyon határozott emlékei vannak az első napról az iskolából. Mondd el, hello, Szi Hello. Fontos elmondani, hogy telefonszámunk, bocs, bocs, bocs, bocs, bocs, 20, mond, mond. 24 06 3, illetve 24 07 95 3, SMS-t a hallgatók a 06 30 30 30 30 ra írhatnak, és azt még jó tudniuk, hogy Ördögi Önzetlen Roj az estefe, illetve a Klubrádió egykori műsorvezetője az rendőrség című műsortvezeteit hosszú időn keresztül. Nos. Szóval, akkor a kérdés az úgy hangzott, hogy mi, mi az első emlékem, vagy, vagy hát, beszél, hogy, minden nagy ho... mondjak el, most kibeszélhetem. Most kibeszélheted, tehát, tehát hogy hol szóval, és hogyan roppant van, meg te ember. és a magyar oktatás viszonya. Igen, tehát amikor ezt te szóba hoztad, akkor neked az volt az állításod, hogy szerinted a legtöbb embernek nincs emléke az első Igen, napról. igen, igen, ez hát, így van. Hát, ugye egyből rátszáfoltam erre, mert nekem az utolsó pillanatig megvan az egész. Nem tudom, hogy miért alakult így az életem, de nekem mindig is szörnyű viszonyom volt az iskolákkal, bármilyen is, iskoláról is legyen szó, és ez, ez gyakorlatilag 1975. szeptember 1 kezdődött, és tartott egészen 88. májusáig, amíg abban nem hogy gyakorlatilag bevonultam katonát. Tehát nekem ez egy ilyen, egy ilyen egy hosszú évtizedeken keresztül nyúló ö, trauma volt. Na de hát figyelj, a sok okosságot azért csak ott szedted össze. Hát, vagy nem? Fogjuk rá, nem tudom. Tudod, a Karinti mondta egyszer, hogy nem volt időnk tanulni, mert folyton tanítottak. Tehát én nagyjából így éreztem ezt az egészet, hogy, hogy mindig beszélnek hozzám emberek, de többnyire nem azzal kapcsolatban, amire én kíváncsi vagyok, vagy ami engem érdekel, vagy ami lekötne, vagy bármi egyéb. Úgyhogy az iskola tanított, igen, én megtanultam, a és ez az 1975. szeptember 1 -e, ez miért hagyott mély benned? Nem tudom, egyébként ez, ez egy nagyon jó kérdés, erre nem jöttem rá azóta sem, de az biztos, hogy. Én tehát tisztán emlékszem arra, hogy a harmadik kerületi szabásszamú iskolába kezdtem, uh -huh. nagy vörös tégla épület, Óbudaiak biztos ismerik. És emlékszem, hogy ott álltunk az utcán, az iskola kapuja előtt egy hatalmas nagy vörös téglaépületről van szó, ami már eleve mondjuk riasztó lehetett egy földszinti óvodához szokott gyerek számára. És aztán ott próbált kedveskedni a tanárnéni nekem, és mondták, hogy hát ő lesz az osztályfőnököd, az anyám meg az apám szolidan oda taszajtotta a tanárnéni elé. Én sírtam, rettenetesen, nagyon-nagyon sír. sírtam, nagyon nem akartam az egészet, sírtam, és aztán tanárnén megfogott és bevezetett az iskolába, és pont innentől kezdve ápadtak a, a oktatási rendszernek, és, és aztán ennyit tehát én nem szerettem, az első pillanatok ezzel gyűlöltem, minden a passz hogy mikor lesz már vége, úgyhogy egy ilyen, ilyen furcs, és nyilván ez a spirál aztán oda vezetett, hogy mondjuk Kb. fél éve jártam iskolában, amikor már az első osztályfőnöki rovómat megkaptam meg. Ez hasonló, úgyhogy ez egy... Emlékszel e, rá, rá, hogy miért? Gyűrűzött, gyűrűzött. Emlékszel rá, hogy miért? A, a rovó? Igen. Igen, én, én folyton, állításom szerint, tisztelt bíróság, folyton igazságtalanságok miatt voltam. <laughs> Hát, éh, éh, ártatlan voltam. Folyamatos igazságtalanság érte. Engem az történt, hogy eh, ki volt mondva egy ilyen szabály az osztályfőnök részéről, hogy akkoriban még a iskolában olyan nem volt, hogy piszúár, a fiúknak is ilyen klasszikus vécécsésze, angol WC. Vécé átrendelkezése, és eh, nyilván kisgyerekekről léve szó, tehát 6 éves gyerekekről nem nagyon tulajdonítottak ennek jelentőséget, de volt úgy többször is, hogy eh, hogy egyszerre ketten álltak be, aztán úgy pisíltek. Nagyon volt az átteresztő képessége így a WC-nek. Uh -huh. És aztán a tanárnéni szigorúan megtiltott, és mondta, hogy nem szabad így pisilni, csak egy gyerek, egy WC, egy pisik pont. De bem -ment a bem -ment a a a bement a tanárnéni a WC-be? Szeresé? Bement a tanárnéni a WC-be? De többször leellenőrizte, igen, igen, igen, többször leellenőrizte, hogy, hogy elvágólag pisilünk-e rendesen. Uh -huh. És aztán én bementem egy ilyen WC-be, amikor sorra kerültem, majd bevágódott mellém egy gyerek, és közölte, hogy ő volt ott előbb, és akkor pont ott volt a tanárné, valahogy, gyere, ja nem a ügyeletes, bocsánat, az ügyeletes, az, ilyen nagyobb gyerekek voltak az ügyeletes, akkor ezeket kirángattak, és, és mondták, hogy akkor hagyjam őt viselni és ez, ezt, ezt, a, ezt a fajta igazságtalanságot én nem viselv, én beléptem, megfogtam a gyereknek a grabancát, és úgy kivágtam a vécső, hogy neki esett a csempének, és a feje oda Hát mondanom, se kell én a töködve, már mondhattam én akármit, hogy én voltam ott előbb, és nem is úgy kezdődött, mivel az ő feje az érzett, ezért én kaptam az főnöki A mindenségit, és az iskola izgalmas dolgai, az, hogy megtanultál írni, olvasni, már a írással különösen ne is hozzakodjál elő, mert ugye az, én például balkezes vagyok, ami akkoriban még 75 tájékán még azért nem kezeltek ekkora hogy mondjam, megértélni. Toleranciával, -tel, igen. Teljel meg, az meg jobban írni. Az iskolában kötelező volt töltő élni. É, bizony. Úgyhogy úgy, a dolog az úgy nézett ki, hogy a a, a az írta szépen balkezzel gyöngybetűkkel írta amit írt, majd a tennyi rélével így kent el az egészet, úgyhogy írások helyett kék, viszintes csíkok voltak. Csak a füzetemben is hát áldom, külalak egyes, meg mit tudom én, mit tudom én, tehát, és ez is olyan volt, hogy senki nem érdett, De meg, akkor az apám bement könyörögni legalább. Ugye mégiscsak mindegy 40 éve létezik golyóztól, tehát akkor hagy legyen a gyereknek is golyos, nem lehet csak a töltőtól. Na mindegy, szóval hát ilyenek. Te, és... Úgyhogy nem, kérdésedre vár, szóval nem, nem örültem neki, tudtam ne. írni. De hogy, hogy amikor hazamentél, akkor, akkor azért gondolom csak ment a sírás, hogy, hogy nem akarok debreceni diák lenni. De. Na, senkit nem érdekelt, hát iskolába járni kell, fiam, mert hülye maradt, mert különben is, meg mit sem ér az ember iskola nélkül. Uh, és amíg az én teszed, amíg az én teszed kéremet... <gül> nem hát akkoriban azért az érdekes hogy ezt, ezt többször így átforgattam magammal az évek során hogy, hogy akkoriban azért nagyon érződött az hogy a szüleim ugye akik így az 50-es évekbe jártak iskolába egy teljesen másfajta mentalitást hoztak magukkal uh, és uh, ők ő, Például sosem kérdőjelezték meg, a, vagy, hogy is mondjam, nem, volt, nem arra voltak nevelve, hogy megkérdőjelezzék az iskolának a mindenhatóságát, meg a tanárnak a mindenhatóságát. Tehát amit ők kaptak annak idején a szüleiktől, meg a tanároktól, azt adták tovább, és mondták, hogy nem fiam, nem érdekel. ez így van, ezt le kell gyűrni. Meg kell érteni, meg kell csinálni. Értem. Nagyon szépen köszönöm Roy, hogy rendelkezésünkre álltál és ezt a traumát hát egyfajta feküdjél fel a diványomra, megpróbáltuk kikezelni és megoldani. Hát, meg egy mondat erejé, még visszaveszem a szót, hogy odáig fajult ez a, ez a fajta harc az iskolával, hogy egy idő után már Gyereksziológushoz kellett. járnom, és most már büszkén állítottam, hogy Vekerdi Tamáshoz jártam, aki akkor még egy fiatal ember volt és Na. A <gül> Volt egy, volt egy, nem is tudom, mi csodája. Teri vagy, vagy, híres emberekkel és jó emberekkel. Nagyon jó éreztem magam. Tehát az egyetlen, ősz, ősz, őszintén mondogat, ez egyetlen kellemes élményem az az volt, amikor egy hónapunk keresztül Vekerdi találkozni jártam, de jó volt. Köszönöm szépen, viszont <gül> Viszontlátásra! Szia! 2406953, 240793. Most, hogy itt változik a Klubrádiónak a műsora, ittottam ott, ott, arra gondoltam, hogy majd javaslom a Patakinak, hogy, hogy ördögi Rojt próbálja meg visszacsempészni, és hát szerintem akár az ízlés rendőrséggel, akár bármilyen műsorral, mit tudom, én. Összesküvés elméletekkel, aminek azért nagy kedvelője a roly jelentkezhetne hetente egyszer. Na mindegy, de ez csak mellékszál. Szóval 24 06 vagy az önök élményeiről, hogy kíváncsi az első napjuk az iskolában, meg persze egyáltalán az iskolához, meg az oktatáshoz való viszonyt, mint ahogy így hallhattuk az előbb ördögi rajtól, hogy őt mennyire nyomasztotta ez a dolog, úgyhogy hívjanak bennünket. Halló, jó napot kívánok! É, halló, jó napot kívánok! Hát most Kivételesen a Piko András példáját követni, hogy szabadabban tudjak megnyilvánulni. Aki szem, azt hiszem az első ilyen bakkerit lemez témában, én a másodikhoz szóltam hozzá János vagyok, akkor be is mutatkozom. Hello János! Ugye a, csak Bandi néven mutatkozott be a Piko András, de hát persze mindjárt gondolom a régi hallgatók rájöttek, hogy ki beszél. Szóval következő egy kicsit, ez egy ilyen most nem tudok az előzöz kapcsolódni, mert itt hirtelen bezuhantam az adásba, Na. és az adatokat egyeztettük. Úgyhogy ez most egy spontán valami lesz, és kicsit regényes, úgyhogy próbálm rövidre fogni. Hát én azt légyen novella. Hogy a családi indítatás az rengeteget számít. Aha. Már múltkor behatároltuk, ugye, ha jól emlékszem, szentes, ugye az az... Igen, igen, igen gyökere, vagy hogy fejezem ki magam, igen. és nálam pedig Kispestről van szó, és még az időt, meg a helyet is behatárolom, bár ma már olyan furcsán érzem, hogy egy másik világból beszélnék, megnézném a dolgokat, de mindegy, ezért a családomra való tekintetes csak a János nevet használom most. Okay. Tehát, itt a Rózsatéri Áltans iskoláról van szó, és 1957-ről, uh -huh. mivel, hogy én 50 novemberi évesztes vagyok, és akkor ez egy érdekes tapasztalat volt az előzetes, hogy a, hát akikkel amúgy együtt járhattam volna, nem vagyok évesztes, nekik ott ugye volt a kis szünet 56-ban. És itt egész komoly, szovjet tank hadosztályok mozogtak itt Kispesten, a Nagykörösi út felől jöttek be a városba, Úgyhogy valóban életveszélyes is lett volna, szóval föl kellett mindenképpen függeszteni a tanítást, ami nálunk már nem volt meg, és azt rövidre zárva azért csak mondom, hogy itt a szálakölén anyai nagymamámhoz vezetnek vissza, akit Dobronics Etelkának hívták, egyházas hólóson született, tehát uh -huh. is vezetnek ilyen szálak tőlünk, ugye ez Vasvár és Szentgotthár közfélúton a Rába partján van, ő volt a 13. legkisebb élőgyerek. gyerek már ez itt egy ilyen népmeset, uh -huh. az előtte lévő báty nyolc éve volt idősebb, mint ő, és ott indult, az hiszem, az én történetem is, hogy a tanító úr, akit egyébként Pecsét Jánosnak hívtak érdekes módon, TH-val, uh -huh. az én tét szüleimet meglátogatta, amikor a, nyilván az elemi iskola ért véget, hogy ez az egy olyan nagyon jó eszűért. Már az 50-es éveiben lehettek a létszüleim, uh -huh. tehát nem tanították, viszont bekerült Szent Gotthára. Szent Igen, Szent Gotthára. Ja. Mint amilyen nap most ebből igen. Persze. Ez azért voltak ilyen dolgok. Uh -huh. Viszont rátérve az én rövid történetemre, csak itt az indulásra, és aztán már is tovább a szót, tehát én óriási nagy várakozással kezdtem ezt az egész iskola dolgot, mert a nagymamám azt mondta, még erre is emlékszem, hogy lehet, hogy a temetőbe mehettünk, itt a Sorompónál álltunk, hogy a egykori honvédpálya főbejárata felé lehet menni. Uh -huh és ott le volt engedve a Srompolys 56, talán olyan május-június körül mondta, hogy tanulj, mert aki tanul, abból minden lehet, mondta annak idején. Hát mondjuk ez némi túlzással a lényegét ma is igaznak tartom, de hát óriási szerencse, meg sok minden más kell azért, meg szívóság. De azért tolán, nem, nem hát rászárni azt a kis időt a tanulásra. Hát én végül is, hogy angol is foglalkoztam, hogy ezt még a NDK turistán uh -huh. kapcsolatban ideje beszéltünk először. Ugye azt lehet mondani, hogy van ez a jack of all trade and master of none. Ugye aki sok mindennel foglalkozott valamennyi, de nem mélyett el semmibe. Tehát ennyi. És akkor a pozitív kezdetre annyit még, hogy 57 nyarán Balaton Széplakon volt egy ilyen óriási nomád nyaralásunk szegény, ám nem tudott lejönni, mert hát ilyen könyvvitteli zárások uh -huh. voltak a Beszkártnál, És akkor anyám volt ott, a hugom én, meg az unoka öcsém. Balaton lak, még az ős Balaton part, Nádas, Föveny, tég. Röm, házni, meg tanultam, egész nap a vízbe voltam, saját uh -huh. egy tehát így igazán úszni akkor nem tanultam még meg, de kirobbanó fizikai erővel kezdtem az iskolát, és egy nagyon szép fiatal tanítónénink volt, a Magdi néni, akinek a férje egy tatabányai bányász volt, festőművész volt, úgyhogy a legjobban indult számomra az iskola, hát eztán sok mindent tanultam még, uh -huh. és akkor hogy itt valahogy próbálja, mit lezárni és átadni a stafétabotot. Hát nagyon sok kritika érheti azt a rendszert, amiben én beleszülettem 50. november 11-én, Szent Márton napon. Uh -huh. Ezt azért emelem ki, mert ugye Szent Márton maga is Vas megyei volt, tehát azért, azért csak igyekszik egy kicsit még húzni az időt, de figyelek nem, rövid most már vége, hogy, tehát hogy sok kritika érhette azt a bizonyos szocializmusnak nevezett rendszert, de én azt hiszem, hogy na most egy, egy kritikát azért jogosan lehet mondani, hogy rendkívül kevesen szerezhettek diplomát. Uh -huh. Én mondjuk ezek közé tartoztam, tehát azért nagyon sokat kellett Érzen. isteni tehát tanulni ezért. Tehát ott egy kicsikét hogy mondjam, Szűk volt a keresztmetszet a diplomások számát tekintve, és hát ugye a nyelvtanulásnak is mindenféle nehézségei voltak, viszont én azt mondom, hogy egy óriási nagy társadalmi mobilitás működött. Hát nem tudom meddig, én azt tippelem, hogy mostanában az utóbbi három-négy évben igyekeznek a fiúk ezt valahogy lezárni, vagy legalábbis Hát, meg tenni. lehetősen visszafogni, hogy csak kiválasztottak. Köszönöm szépen, hát, János, hogy elmesélte a kaszt, ezt. KASZ-rendszert érzek sajnos kialakulni. Egyetértek én is. Hát sajnos ezzel adnám át a statét. Köszönöm botot, szépen. Át, ha Jó. Köszönöm folyt, szépen. Viszont hallásra. Én is köszönöm. tekertem befelé a 35 fokba, pont azon gondolkodtam, hogy, hogy a, a, a jelenlegi iskolarendszer, és az az iskolarendszer, aminek én részesen voltam, az az mennyivel, miben különbözik egymástól, és, és hogy, hogy mennyivel volt jobb vagy rosszabb az egyik. De mire a végére értem volna a gondolatnak, addigra beértem a rádióba. -06 30 063030-30-953, az iskola kezdés, az első napom az iskolában, a tanáévnyitó, az olajos padló, a hatalmas nagy szemetes, a kh kicsapó füst, ez. A mai Annó Budapest. Halló jó napot kívánok! Ö, jó napot kívánok! Ö, már beszéltünk a erre kapcsolatban, én igazgól beszélek, talán nem rám, uh -huh. tegeződtünk. Hello, szia. Szia! Hát ö, meghallgattam az előző hozzászólót, de most újra kell indítanom, a restartolni kell magam, hogy. Akkor még tudtam, amikor a hölgy felhívott, hogy mit szeretném. Hogy mit mondani, akarsz mondani, de... csak aztán egy kicsit elkalandoztunk. Igen, valóban. Hogy más, hogy főleg a kasztrendszerrel kapcsolatban, kasztrendszer uh -huh. tehát a szót a következő hallgatónak, azaz beszólónak, de én inkább ezt hagynám. Hagyja, hagyja, tehát hagyja. A lényeg az, hogy én 59 es születésű vagyok, 65 ötbe kezdtem uh -huh. általános iskolát, és hát előtte óvoda volt, ami, ami szörnyű, Sörnyű rettenetes dolog volt. Na, miért? Elképzelhető egyéni komplexus miatt is középső gyerek vagyok. Uh -huh. Hát hárman, hárman voltunk testvérek. Én azóta is, amikor Valakik hárman testvérek mindig külön nézem a középsőt. Igen, na, én ezt én is így sajnos nem, én is, nem is ezt, normális, ezt így nézem, mert. Rád. Hát nem az, hogy nem normálisak, hanem egy kicsit e, mások, nekem is három gyerekem van, és pontosan látom a középső, középső helyzetét nagyon is. Ez a középsőt, mert a középső gyerek az, amikor már <gül> nem ébred, akkor nem rájön arra, hogy, hogy meg. már jött valaki, aki fontosabb a családnak, igen. Meg a kicsi és több... Igen igen, igen, igen, igen, de ebben ne is menjünk e bele, e persze ez megvan nekem, igen. köszönöm szépen, de hál' Istennek igen. már a, a, a középső is 23 igen. éves. Gondolj rájuk, szeretettem mindig természetesen. Okay. És akkor azt hittem, hogy megszűnnek a gondok azzal, hogy az ember kiszabadul a szabadából, ahova néha úgy kellett elvinni, hogy ilyen három óvonős gyerek voltam, hogy amikor odaért az ember az ajtóhoz, akkor ketten húztak, egy megtolt. Aztán amikor megadtam magam a túlerőnek, akkor leültem egy sarokba, és akkor vártam, hogy vége legyen az egésznek. Na most, amikor itt elnek a napok az nem jó, akkor azt hiszi az ember, hogyha kezdődik az iskola, akkor minden megváltozik. Na most megváltozott, mert máshova kellett járni. Aha. És jött a másik probléma a középsős mellé, hogy én szeptember 9-én születtem. Ha tizedikén születtem volna, akkor évesztes lettem volna. Uh -huh. Így meg mindenhol, minden osztályban, gimnáziumban, minden évfolyamban én voltam a legkisebb. Igen. Ráadásul súlyra se voltam valami, <kül> izé, hát inkább voltam diótörő, mint, mint kőtörő. Tehát... Uh -huh. Ez tornaórán, szünetekben... Ja, hát mindig utolsónak állni, 150 centivel, legkisebbet dobni, átlátom átérzem. A magassággal nem volt baj, de olyan voltam, mint egy bólyarsóval. Szóval pocsék dolgok voltak. Aztán akkor hát jött a bizottság, azt mondta, hogy járhatok iskolába, és akkor elkezdtem járni uh -huh. iskolába, jött az írnyitó, akkor na, ebben a teremben leszünk, az ember hű, beült az első sorba, és akkor utána másnap nagy büszkén megyek az iskolába, izével, ilyen lak, ilyen borzasztó, dizájnolt lak hátra hátításka volt ilyen uh -huh. papír, valami szörnyűség. És akkor megyek, hogy leüljek a helyembe, és ott ült más. Uh -huh. Hát mondom, hát én tegnap én ültem. Én Tehát jó, de ma van, és ma ő fog itt ülni, és hát engednem kellett az erőszaknak és beülni a hátsó sorban. Úgyhogy ez volt az első élmény. A következő rettenet az az volt, amikor már tanultunk olvasni, és jött az első lap, amin már szavak voltak. Í, ír, meg ilyen dolog. Uh -huh. És szegény tanítónéni, lehet, hogy hangosak is voltunk, meg klimax volt is. Azt mondta, hogy aki Bármi eltéveszt, az azonnal a fekete pont. Na most erre az ember egyből decidázott, és akkor mindenki fekete pontot kapott, mert előbb-utóbb a est szinte kötelező volt téveszteni. Majdnem azt mondtam én is, mint az ez a, ez a professzor úr, akit egy, egy, egy ilyen keretlegény személyig berúgott Budapestre, hogy na most lett Igen, most lett a legemet igen, igen. Csak ez. Ez még az első hónapban volt az iskolában. Nem professzor volt. Ez kellett nyolc évet. Igen. Aztán jött a gimnázium, amiről á, nem így beszélnek. Jó, szóval, hogy, hogy, hogy te sem ilyen jókedvel, bőséggel kezdted a, az iskolát? Hát nem. Tehát a rossz élményekre emlékszem sajnos. És hát ami ilyen köz nem tudom mondani valamit a szám, hogy 664-es Kála Jéva csapat volt, tehát elég korai iskola. Uh -huh. A Béketelepen telepen volt a 1 iskola, ami korábban épült, uh -huh. épült a kettes iskola. Köztük volt a, mi csak úgy hívtuk, a ház, tehát akkor még gondoltak arra, hogy a tanároknak építsenek ilyen olcsóbb szolgálati uh -huh. lakásokat. És ami az egyik leghíresebb, hogy a iskola mögött volt a Csi és a J épület, ami lényegében, hát olyan volt, mint egy jó alakú, elettes, olyan gettó, tehát oda nagyon-nagyon olcsó bérlakások voltak, Aha. és onnan származott Telózt egyik leghíresebb fia, M Majka. Majka. Mondta. De azóta, azóta ezt a két házat már letúrták. Aha. Nem tudom, hogy behintették-e sóval, de játszótér van a helyén. Érted? Hát még az emlékét is el akarták felejteni, de lehet, hogy lesz egy emléktábla, hogy itt, itt született majd. Biztos, hogy lesz egyszer. Köszönöm szépen, hogy hívtál. Én is köszönöm, erről, örülök, hogy beszéltünk. Viszhal, Izland, Csó. 2406953, 2407953. Majd ma azért megkérdezem Danit is, hogy, hogy milyen emlékei vannak a, az iskolakezdésről, meg egyáltalán az iskoláról. Ez nekem még viszonylag friss. Friss. Hát, vagy Ér. ezt viszonylag érted. <gül> jó, 13 évvel ezelőtt. Ja, hát semmi, akkor akkor még jól emlékszel. Hallgassuk meg a hallgatót. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Várkonyi Judit vagyok. Kész csókon. Igen, ön. Ahogy a... szoktam mondani, viccesen ön tetszik lenni. Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy viszonylag rövid de nagyon pozitív. Na. Az első is iskolai napon volt egy kis lány akinek gyönyörű, két fekete csapja volt. Uh -huh. És azonban egymásba szerettünk, és a tanítás után megfültük egymást kezét, és elmentünk szételni. És erre a szüleink iszonyatosan készítettek, hogy mi hol vagyunk. Ugye? Uh -huh. Mi úgy gondoltuk, hogy most már lányok vagyunk, mert iskolába járunk. És úgy idő hogy megtaláltuk egymást. És azóta, amikor akkortól kezdve egy jobb barátunk leszünk, Értem? Én addig, amíg 56-ban nem diszidáltak, és azóta próbálom megkeresni az interneten, de sajnos nem találom. Hogy Érten hívják? Tud, amíg... Weyman Judit. Judit. Akkor aki hallja adját, hát látja, Katama 1954-es története, ami ugye két héttel ezelőtt bukkant fel itt Igen. az anno Budapestben, és aztán pozitív vége lett, mert előkerült az a fiatal ember, aki akit éppen helyettesített a mentőcsónakban. Egyáltalán Igen. nem kizárt, hogy ez a hölgy is föl fog bukkanni, hát, vagy valaki szól neki. Izraelben a Izraelben Ül. ott hallgatják legjobban. Odha, jó, lehet, hogy onnan tovább mentek, de nagyon boldog lennék, ha megtalálnánk egymást, próbáltam interneten, eddig nem sikerült. De ilyen, ilyen nappal együtt voltunk, egész addig, amíg nem diszidáltak. Értem, értem. Úgyhogy ennyi a történet. Még egyszer, hogy fölírjam pontosan a nevét, Weiman Judit. Jaj, de kedves, Weiman Judit. Jó, jó mert, mert tudja, az én nagyon én se káptalan. Hát ez világos. De nagyon boldog lennék, ha sikerülne. Nagy meglepetés lenne. Csak onnan tudom egyébként, hogy, hogy Izraelben is hallgatnak bennünket, hogy múltkor Salamon Andris a nővére hívta fel Izraelből, hogy most azonnal telefonáljon be a rádióba, és mesélje el, hogy milyen emlékeik voltak a római partról. Úgy, a... Igen, igen. Szóval Bejman Juditot keressük. Bejman Juditot nagyon keressem. Igen. Jól van, köszönöm szépen. Én is nagyon köszönöm, hogy még Kész Késsők viszont, viszont, viszont hallásra, de jó. Viszont hallásra. Szóval aki haja egy a Átveyman Judithot keresik, vagy aki tud róla, az -e, legyen olyan kedves, írjon nekem SMS-t a 0630 30 30 30 ra vagy hívja fel a 24 0 at vagy a 24 0 at és persze, keressék fel a Klubrádió Facebook oldalát, ahol van egy fénykép, meg van egy videó, oda is lehet kommenteket írni, meg kommenteket fűzni, az elhangzottakhoz, vagy jó történeteket leírni, akinek éppen nincs kedve, vagy bátorsága, vagy lámpalázás és nem szeretne beszélni a rádióba, és különben is utálja azt, amikor a panx not edit vele. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Horváth Attila vagyok, nem oda az Üdvözlöm, Attila! Jó! <gül> igen, mi már a múltkor beszélt. Igen, igen, és ön is ak akkor is hangsúlyozta, hogy Horvátor Attila a, a, nem dalszvegíró. A, a Vegíróval csináltam interjút, úgyhogy fölismertem volna a hangját. Igen, igen. Nos, hát akkor iskola kell Igen. Én a vakok, által, vakok általános iskolájában jártam, 1980 augusztus utolsó vasárnapjától 93. június 11-ig. És itt az évnyitókat már eleve szigorúban vették, ugyanis nem vártuk már a nyár vége fele, már nem vártuk az iskolaközést, mert ugye be kellett már vásárolni, és számoltuk, mert ugye ez egy kollégiumszerű volt, ahol az országnak minden részéből jöttek, hiszen akkor a 80-as éve. első idejében, és kilencbenig, ez volt az iskolában az egyetlen vakok iskolában, uh -huh. ugye mit tudom én, Szabolcstól, mit tudom én, alsó szent így az országnak minden pontjáról. A látássérültek, oda, oda jöttek. Uh -huh. Igen, igen, igen. És nekem már az, hát én óvodában, ott hál' Istennek, egy évet jártam, de igen, kellemetlenül kezdődött a dolog, ugyanis hát öt évesen én honnan a fenébe tudtam volna azt, hogy mi az, hogy sorakozom. Igen, éppen ezen gondolkodom. Most miközben Egy önt hallgatom, hogy egyáltalán hogy lehet elkezdeni vakokat tanítani, egyébként azt sem értem, és ez is eszembe jutott, ahogy jöttem befelé a rádiógyárba bringával, ha. hogy honnan származik az osztály vigyáz tehát honnan tudja az ember, hogy mi, áll, mi az, hogy vigyáz Lehet így? azt tudni, mert amikor a másik föláll hallja, hogy tolja a széket az illető, na, akkor járni. állni. Aha. Jó, de értelme, mindegy, oké. Okay. Így, így lehet érte. Szóval visszatérve szóval a sorakhozó, igen. Szóval, igen. Nekem az első döbbenetes élményem az volt, amikor öt évesen bementünk az oldába, és én mindjárt egy pofonnal kezdtem. Hogy, hogy? Úgy, hogy euh, hát egy Anita nevezetű lányt hát lesmároltam, és erre pofonvágott az a vonő, mondvá, hogy elég korán kezdi a gyerek is. Hát euh, ezért anyám meg szépen pofon pofonvágta az a vonőt. És utána meg ugye megígérték, hogy behozhatod a kedvenc játéztódat, hogy valami emléke arra, hogy otthonról jöttél. Aha, értem. De alig, hogy elmentek a szülők, már elvették, és azt mondták, hogy nah, ez az intézet tulajdona. Mm. És azt te már viszont soha nem láttad. Ez elég rosszul van kitalálva. És akkor, de hát ez még a 80-as évek elején volt, Aha. akkor még a... Rend, mert egy katonaorvos irányította akkor az egészet, dr. Méhes József, uh -huh. így ő követelte a rendet már öt éves korban is. Értem. Akkor a beszoktatás az úgy zajlott, hogy volt egy igazgatóhelyettesünk, valami bigman vagy friedman vagy Dickmann lenne, uh -huh. és akkor az mindig ugye átjött, és akkor mindig azt mondogott, hogy az első hónapban nem mehettek haza. Mert ugye két hetente, vagy három hetente kihol lakott, mm -hmm. úgy mehettek haza. És akkor az, az volt a legszörnyűbb az egészben, hogy mindig azt mondták, hogy a te itt van, neked nincs otthonod, a te itt van, itt kell lenned, mm -hmm. közén tartozol. Itt, van, itt vannak a Itt a itt vannak a pajtásaid. Igen, igen, igen, igen. Akkor egy hónappal később, az 80. október első szombatján főszén, uh -huh. na akkor már a nagyanyám is kezdett taggódni, persze, mert nekik azt mondták, hogy hát ki fogjuk értesíteni önöket, hogy mikor jöhetnek a gyerek. Igen. Na és akkor apám. Hát munkás ő volt, meg ő nagyon benne volt ezekben a dolgokban. És akkor úgy kezdett úgy kvázi nyomozni, hogy mi van most. Amikor én az apámat föl akartam hívni hm. a vállalatánál, hogy apu ugye mert én itt nem érzem jól magam. Értem. Akkor direkt azt csinálták, hogy lenyomták a vonal megszakítóját a telefonnak. Persze. Hogy nehogy Hát, hogy úgy hallatszol, hogy minthogyha valaki lenne a vonalban. Igen, mint az abigélben kőnik tanár úr, amikor lenyomja igen, a telefont. Igen, igen, És akkor, akkor szombaton azt a napot még élek, de valószínűleg átmosták az agyunkat, mert amikor összértem a nővérem meg az anyám, nem ismertem meg őket, azt kérdeztem, hogy ki ez a hm. És Persze, mert mindig azt mondogatták, hogy a te itt van, minek, neked neked itt kell lenni, stb. Uh -huh. És ugye, hát jó, én azért vágytam, persze mindenki vágyott haz, és az volt a legször, legszörnyűbb az egészben, hogy akik hazamentek, és te nézted, ott ültél a társadalomban is, nem tudom szebben mondani, nézted, hogy Jönnek a többiek kérés, te érted meg, nem jön senki. Na, és akkor azon a szombaton, amikor hú, jöttek értem, nem ismertem meg sem az anyám, sem a nővérem, így mm. ez a néni? És akkor átöleltem őket, és a nyakukba ugrottam, és akkor, mintha eltől elsöprődött volna minden, figyeltek, azon nem maradok én itt. El. Akkor az volt a szokás, hogy egy másfél hónapig akkor nem engedték haza a gyermekt. Ilyen hengiképpel indítani egy, hát, hát egy iskola komplexumot hát ez meghatározta azt a 13 évet, amit utána. Ott el, ott eltöltöttem. Nagyon szépen köszönöm a hogy elmesélte a történetét. Nem a megtiszteltetést, hogy meghallgattam. Viszont hallásra. Szomorú történet volt ez, lássuk be. Be kell volna, én a középiskolában jártam úgy, hogy, hogy első nap feladta a matematika tanára definíciót, a tétel, az axioma és a nem tudom melyik nagyon fontos matematikai fogalom meghatározását, és másnap felelni kellett belőle. És hát már akkor kiszúrta azt, hogy nyilván a kis panksnodded lesz itt a, az réme, és, és őt kell először megszívatni. Úgyhogy fölállt mondjam el a definíciót, hát de azért azt nem gondoltam, hogy másodnapra már tanulni kell a középiskolában, Úgyhogy egy hatalmas nagy karóval jutalmazta, tehát az első éjem az iskolában az, az egy, egyes volt, és én aznap azt mondtam, hogy na jó, akkor oké, kész vége az oktatásnak, tehát meg is szöktem a, az iskolából, és Jánvári tanár úr jött értem a Varburgjával szentesre, hogy, hogy, hogy visszavigyen, mert, mert a kis pangsnodet megszökött az iskolából. Hát szomorú történet az is. Vannak ilyen elemek, amiket kifejezetten utáltál az iskolában. Elmondom, mire gondolok én, például a napló lapozgatás a felelése kihívás előtt. Azt szerintem az első ájulásig minden tanár kitűnően az, az a baj, hogy, hogy a P betű, a Punks not Dead, az mindig ott van a, a, a, az osztály közep, a napló közepébe. Tehát amikor azt játszotta az okostanár, egyébként minden tiszteletem a tanároké, tehát még mielőtt. Azt gondolnák a kedves hallgatók, hogy itt egy tanár hangulatot próbálunk gerjeszteni, tehát minden tiszteletem a, a pedagógusoké. E, tehát amikor azt mondta, hogy na, akkor véletlen szeren felelünk, ahol kinyílik a napló, hát persze, hogy ez -e hol, hol nyílt ki mindig panksnoddetnél, hát így, így volt kitalálva a dolog. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, én Dénes Vera vagyok Buda ősről. Kész csok. Miklós, ha találkozik a kollégájával, a pénteki kollégájával. Ön, ön a bíró, aki írt neki, neki? Hogy a. Nem, a bíró a másod zöldövezeti. Ja, igen. zöldövezeti, második előeti ablakpárk. Igen. Jól a Dénes. Igen, hát átadom neki. Átadja neki. Igen, szám, igen, igen. Akkor a sok tomorú, vagy legalábbis borongós történet után az enyém rövid, de annál optimistább. Na. Ugyanis én e, szerintem e, az utolsó percen még nem felejtem el azt a bizonyos első napot. E, próbáltam oda szépíteni a helyzetemen, hogy ez 61-ben volt, de akár úgy is számolom, szerintem 60 szeptember első uh -huh. volt, amikor kezd helyen a Szentrei Júlia Általános Iskola első Z, Z, mint igen. Tehát Z-osztályában én körülbelül 40-ned magammal megkezdtem az általános iskolás életemet. Ezt magyarázza meg ezt a Z-osztályt? Ez Már hogy az? is. Ez a Z, ez zenei ja. szalgozatot jelent. Ez volt talán a második évfolyam. Ja, értem, értem. Uh -huh. zenei általános. És ez egy elit csapat volt, ide felvételizni kellett, tehát nem csak a mai gyerekeknek kell általános iskolába felvételizni, nekem is kellett kötyös szopnyáczkába ritmusra lépegetni, tapsra énekelni, tehát ez egy komoly dolog volt zésnek uh -huh. lenni annál is inkább, mert hogy elsőtől nyolcadikig egyben maradhattunk, ami akkor táj kuriózumnak számított, mert hogy az, hogy és az elsősök és a elsősök elválasztották meg... őket egymást nyelv alapján. Együtt maradtunk, Tényleg nagyon jó osztály volt, jó nőkkel alsóban és nagyon jó tanárokkal. És akkor ez a bizonyos első nap ez úgy zajlott, hogy a szülők ott lehettek, én nem tudom mennyi ideig, fél óráig, egy óráig uh -huh. első órában, és amikor szélne eresztették a kedves szülőket, akkor egy, mondjuk azt a személyiségi jogokra figyelme, hogy V. Tibor, gyermekkorú V. Tibor, Igen. kibike iszonyúan sírva fakad, sőt, kordítani kezdett a szülei után. Uh -huh. És akkor én, aki nem jártam vagy egy napot se, vagy talán három napot óvodába, német óvodába, tehát semmi, közösségi élményem nem volt, nem ismertem ezeket a gyerekeket, különösen v sem ismertem, és teljesen kétségbe volt esve a tanítónő is, mert Tibike nem hagyta abba az ordítást, és akkor én odaültem melléje, megsimogattam a kóbakját vagy fejét, az is lehet, hogy meg is puszírtam, uh -huh. és azzal a mondattal, hogy ne sírj Tibike, hiszen itt vagyok neked neked, vagy veled, ezt nem emlékszem, itt vagyok neked én is. Uh -huh. És Tibike perceken belül abbajta a sírást. <kül> és ez egy olyan szép történet maradt nekem, most elkezdtem azon morfondírozni, hogy aki aznap kezdítének a közösségi létét, az empátia, az, hogy, hogy, tehát, hogy ez hogy történt, de nagyon örülök, hogy így történt, és aztán annak is örülök, hogy az, az megmaradt bennem, és miután én 34 évig voltam büntetőbíró, elég nagy hasznát láttam ennek a képességemnek. Úgyhogy az enyém az egy abszolút pozitív történet. Jó osztály volt, jó tanárok voltak, és még Tibikét is meg tudtam vigasztalni. Mi lett v Uh, tibike talán középiskolát végzett, de abban nem vagyok biztos. egy, -egy teljesen középszerű kisfiú volt, kerekfejű, barna hajú, kötelező választék a hajban, egy ilyen kis megszeptenős kicsi fiú, én meg inkább egy vagányabb, helyes kislány voltam, és így, így bírtam hatni Tibikére, hogy a Ez egy jó történet. Köszönöm szépen, kedves Vera. Viszont hallás és további jó kérdezősködés. Ne felejtse át. Nem, a nem, nem, a nem, nem, semmiféle felel. kép, ha összefutok a miklós äh, valakivel. Akkor átadom neki a zöldövezeti időjárásjelentést küldő kedves hallgató üdvözletét. 2406953, 2407953, SMS-ben 0630303953. Ma az Annó Budapest az Iskolakezdéssel, az első napom az iskolában címmel működik. Ez a Topik neve. És persze kíváncsi vagyok még az évnyitókra is, mert azok is ilyen nagyon nyom... nyomikák voltak. Hallói napot kívánok! Hello. Jó napot kívánok! Én vagyok a vonalban. Igen, ön. Én jó napot kívánok! Bemutatkozzom, egy kicsit mély a hangom. József Józsefné vagyok, Andrea. sok Andrea. É, azért hívtam önöket, mert hát hallgatom, folyamatosan hallgatom az önök műszorát, és é, eszembe jutott az 1961-es év, mikor én első osztályba mentem. Uh -huh. é, úgy el, hogy nem tudom, hogy meddig, de valamikor hajnalig, de lehet, hogy csak éjtélig fönt voltam, zavarba voltam, hogy jaj Istenem, milyen lesz az első iskola évem, és az iskola uh -huh. napom, és kelemes meglepetésbe részesültem, mikor másnap reggel hajnal, hát uh -huh. nem hajnalban, nem Mi reggel, reggel. az mentünk a iskolába, és kisórakoztunk az udvaron, az iskola udvaron. Egy jó nagy udvar volt az iskola előtt, uh -huh. és három osztály volt az elsősök között. Na mostan én volt A osztály, B osztály és C osztály. Én uh -huh. a osztályba kerültem. Négy évig volt végig velünk a tanárnő, aki végigkísért minket négy éven keresztül, hogy mondjam meg, hogy én ráadásul Kárpátaljáról származok, Ungváról, uh -huh. úgyhogy uh, Ukrán iskolába kerültem, hát odaírtak engem a szüleim, és uh, Anna Andriélna soha nem felejtem el a nevét, uh -huh. már a vezeték nevére nem emlékszem, de ő uh, előttem mint egy valódi, igazi tanárnő, még most is példát mutat bármelyik tanárnőnek mutathatna, aki, aki most tanár. Tehát ön 61-ben hát... Ungváron kezdett el iskolába járni. Én Ungváron kezdtem uh -huh. iskolába Értem. járni. Megmondom őszintén, magyar családból származom. Ovodába utáltunk járni, mert az elején kinevettek a gyerekek, mert csak magyarul tudtam beszélni. Uh -huh. Nem értettem se Ukránul, se oroszul. hát a végén meg kellett tanulni, és tudni, hogy hogy van ez. Igen. De viszont már mikor iskolába mentem, akkor már tudtam beszélni. Ukránul is, sőt, inkább oroszul, mint ukránul. Aztán nyilván Nem megismerte a, a magyar rendszert. sokban különbözött egymástól a, a szovjet típusú iskolában. Én meg, megmondom őszintén sokba. Sokkal szigorúbb uh -huh. és sokkal követelőzőbb volt a kinti rendszer, mint az itteni. 81-ben a fiam kezdte itt az iskolát, hát egy picikét lusti, meg minden volt, és mikor kapott egy-kettest, kétségbe voltam esve, hogy kész, megbukott mert nálunk kint a kettes ez olyan volt, hogy kész vagy ö, pótvizsgázott és sikerült neki, vagy pedig megbukott, és akkor újból kellett ismételni az iskolát. Uh -huh. De, és te, te, te testi son... fenyítés is volt? Tessék? Testi fenyítés is volt? É, nem, nem. A, olyan volt, hogy például akik rosszak voltak, vagy csúnyán írtak, vagy valami és, ö, ez, ez, ez. senyítés nem volt sose, De elő kellett venni az irkájukat, kisurakozták szorba őket, és akkor végig kellett menni az osztályokon, hogy nézzék a gyerekek, hogy milyen csúnyán írtak a, a, az írkába, uh -huh. zir, vagy valami. Hát gondolom, hogy ettől ö, szörnyűbb nem volt. Hát ez egy rendes megaláztatás. Igen, igen, igen, de fenyítés nem volt, Aha. fenyítés nem volt. Én, hál' Istennek, én végig ötös voltam, úgyhogy nekem ilyen szempontból problémák nem voltak, sőt, mikor végeztünk a negyedikbe és mentünk uh -huh. át az ötödikbe, ahol már több tanár is foglalkozott velünk a tanárnőnk, meg ő is jegyezte, a, kimondottan a nevemet, hogy ő nagyon büszke arra, hogy én voltam nála tanuló, és meg is köszönte nekem, mint hogy én nála tanultam. Hát szóval tetszik érteni, hogy és van ért ez. Értem, Andra, és uh, magyarul hol tanult megírni? magyarul, megmondom őszintén, hát nagyon haragudtunk a nagymamámra, mert magyarul írni, olvasni, otthon tanultunk. Uh -huh. Minden napra fel volt adva egy betű, amit meg kellett tanulni, le kellett írni, és mondani, hogy A, A, B, B, ezt meg kellett írni, Aha. le kell, meg kellett tanulni, a végén már szavak is jöttek, a régi, régi, régi ABC könyv, nem tudom, hogy emlékeznek-e valakit még, Hát gondolom, hogy még persze, hogy, persze, emlékeznek. hogy emlékeznek. A régi ABC könyvt nagymamámhoz úgy került át ö, Ungvára, hogy a nagybátyám, már mint az ő fia, uh -huh. áthozta hát, Magyarországon át és, uh -huh. és ebből tanított minket. Értem. A bátyámat is, a hugomat is, meg a más mi négyen voltunk, ö, vagy, vagy, hát még vagyunk is testvérek. Nagyon szépen, Úgy, köszönöm, meg Andrea. Tanulni, és bizony-bizony a, a hálát adok mamámnak most már, hát már akkor is, mikor átkerültem ide 76 hogy megtanított minket otthon írni, olvasni magyarul, mert, mert, mert, mert mindig azt mondta, mi magyarok vagyunk, nekünk Magyarország az anyaország és ez valóban, hogy így volt. Nagyon, így szép, nagyon szépen köszönöm, Andrea, hogy hívott bennünket. Én is nagyon szépen köszönöm, hogy megtetszett hallgatni. Kész csak a... Muszáj volt elmondani. Na muszáj, bizony, Bizon muszáj, találta. és nagyon érdekes is volt. Nagyon jó, hogy elmondta ezt. Egy, azt írt az egyik kedves hallgató, Jánvári tanár úr, nekem e, kolesz volt. Igen, a Jánvári tanár úr a, a koleszban volt nevelő, nekem is az volt. E, nyilván emlékszik rá, mert hogy Szefanusz írja ezt tótkomulósról, Tótkomolós utca 25, ez meg az én e, nagyszüleim háza volt. Ha már így e, szóba hoztuk Tóth Komlost, hogy e, 81-87-ig érdekesség, hogy szintén tanárom volt matematika, e, matek fizikában e, Apámnak százados volt a vásárilatajában, Márkiza János. Igen, valóban emlékszem Márkiza Jánosra, ő is a vendéglátóipari szakközép, Komócsin Zoltán. <gül> hülyesség, Komócsin Zoltán vendéglátóipari volt ez, nyilván ahová Stefánusz is járt. A szakmunkásokat tanította márkizai, a Jánvári megalakította a kis diákokat, a kollégiumban, amiből azért időnként így ki lehetett szökni, azt mondta az ember, hogy fog futni meg az erdőbe, akkor vásárolt kédeci di diólikört, és de, hát így teltek a középiskolás évek. Három óra van, hírek jönnek, ez az anno Budapest az önök alázatos narrátorával, Pangston Dead Miklóssal, már előre is megköszönöm a segítségét Kardos Józsinak, illetve Huannak, hogy itt már most elárulok, hogy a szerkesztő az árva, Brigita, ma az önök telefonjait kelecsényi Krista Fogadja, Dani pedig hát, ő fényesíti a gombokat. Igen, igen, igen, igen. Jó napot kívánok! keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük. Lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés milyen problémák, csak akkor utána egy pacsal és egy útiparti. Annó Budapest, az ismeretlen főváros, és Pancsnod Miklós. Elmentünk a refrénig, jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Klubrádió, benne az Annó Budapest, az önök a narrátorával, Pank de Miklóssal. Egy kedves hallgató írta... Nem, vagy nem értek be teljesen egyet, mert azt írja, hogy a beszéd kényszeresek helyett magamról csak annyit. Apám vasutas volt, turgony tanyasi állomáson szolgált, 55-56-ban voltam, elsős tanyasi iskolában. Beiratkozáskor derült ki az, hogy az anyámat is úgy hívták, mint a tanítónénit. Ez jó olyan volt, jól is tanultam, szeretett a pár 1999-ig leveleztem a tanítónénivel, írta egy kedves hallgató, ezt most innen a stúdióból olvastam, gyorsan ki is lépek a Facebook oldalra, mert aztán jön a színházi műsor, és <gül> telet Ja nem, konzerv lesz. Akkor ezt és közben átmegyek a, a másik stúdióba. Minden este elmondom, hogy 2406953, illetve 2407953 a telefonszámunk, és a mai Anno Budapest az az iskola kezdés, az első nappal az iskolával, az első benyomásokkal, az első élményekkel, az első sírásokkal, az első nevetésekkel foglalkozik, és értem én a kedves hallgatót, hogy zavarják hogy a beszédkényszeresek, mint Fiala úr szokta mondani, egy rádióműsor három dologból áll beszédből, zenéből és csendből, de ha nem lennének beszédkényszeresek a kedves hallgatóink, akkor csak vagy csend lenne, vagy zene. És közben azért elmesélem Daninak, átértem az egyik stúdióból a másikba, hogy elvesztettünk egy hallgatót múlt héten. Tehát csak otthonról néztem a, a, az SMS falat. Jó étvágyat kívánok! És azt láttam, hogy ez egyik kedves hallgató, hogy ő soha többet nem hallgatja az Annó Budapestet a, a Korda György miatt. Tehát, hogy ez annyira borzasztó, annyira rossz, és ezért, -e, hogy kész. Vélátás szakított velünk. Úgyhogy nagyon sajnálom, elvesztettünk egy hallgatót. Most egy célzás volt arra, hogy idejel elindítani? Nem, vagy... nem célzás volt, hanem az, hogy, hogy, hogy a hallgatók ilyenek, hogy, hogy ilyen apróságokon megsértődnek, hogy 30 másodperc remixet leadtunk a Reptér című számból, ami hát mondhatnánk azt is, hogy az anno Budapest himnusza, de az nem igaz. Úgy, Pedig e, szerintem egyébként állíthatjuk, hogy csak a jó szándék. Hát a, nem, nem, hogy a jó szándék, hanem a legjobb szándék vezetett bennünket. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Tóth Ágnes vagyok. Kész sok, Ö, Azért telefonálok, mert volt egy látásérült hallgatójuk, aki a Igen. Milyen borzasztóan éreztem magát. Horváth Attila volt ő. Ö, közvetve tudom csak az egészet lereagálni, mert ez édesanyám 90 éves, aki akkor ott tanított, és hát az egésznek az, hogy ők egy évvel előbb kerültek óvodába, az volt a célja, hogy ad, annyira eltérő kulturális közösségbe jöttek, hogy összerázódjanak uh -huh. az iskola tényleges elkezdéséig. És uh, én ismertem az anyunak a kollégáit, és olyan rettenetesen uh -huh. kedvesek voltak, hogy uh, gyerekfejel mindig kicsit irigykedtem, hogy minket miért nem így tanítanak. Uh -huh. Úgyhogy csak szeretnék Hm? Hát, ha jól értem, akkor egy kicsit szeretné finomítani, és... Ezen nincs mit finomítani, mert ő így élte meg. Szóval próbálom ezt reírni, hogy olyan a közösségekből jöttek, hogy volt, akit nagyon szeretett uh -huh. elkényeztetett el család, családkedvente kiemelte, és volt olyan, aki a, mit tudom én, a hatodik gyerek volt, és ilyen nem tudták megfejteni a gondozók, hogy éjszaka miért sír a gyerek, hogy a ganajra uh -huh. akar menni, hogy akkora különbségek voltak a gyerekek között, hogy azt valahogy össze kellett egy kicsit csiszolni, uh -huh. hogy elsőben ők komolyan tudjanak vagy valamennyire tudjanak tanulni. Értem, értem. Ezzel mindegy érthetővé tette, vagy érthetővé tette, vagy megérthetővé tette a helyzetet, hogy, hogy mi miért történt akkor, amikor történt. Igen, igen, szóval én ezt szerettem volna elmondani, mert ez egy olyan rossz fényt vett egy kicsit arra az iskolára, ahol... Tényleg országosan uh, tanították, tehát országos szinten tanították őket az egész ország alájuk mm. tartozott, próbálták őket besorolni, tehát hogy, hogy uh, olyan csoportokat létrehozni, amelyik uh, azonos értelmi színvonalon, mert ugye az is rettenetesen elkerül volt. Azonos értelmi színvonalon vannak, uh, azonos problémával küzdködnek, tehát nem halmozottan fogyatékosok, uh, Hát megpróbálták ezt úgy kialakítani, hogy tényleg megadják nekik az esélyt arra, hogy elvégezhessenek egy középiskolát, majdan is egyetemet. Nem is egy van, aki végzett közülük. Uh -huh. Vagy aki ezzel a szintre nem felhozható, akkor olyan szakmát adtak a kezébe, amiből meg tudtak élni. Úgyhogy hát én gyakorlatilag ezért telefonál. Nagyon kedves köszönöm szépen, hogy elmondta ezt. É. Viszont, viszont hallásra árnyalta a helyzetet. 240953, majd te 2407953 találkozásom az iskolával, illetve első napom az iskolában. Ez a mai a Budapest témája. halója napot kívánok! Szép jó napot kívánok, Miklós? Én vagyok, igen, igen Miklós. Én megíván! hát akkor aztán vigyázz! Középosztály vigyázz. Szerintem a későbbi katolosságra való előkészítés volt, amikor ilyen hármas sorokban meg ezekben rendezték a de, gyerekeket. De tudja, hogy, hogy aki kukorékkal lecsukatom, tehát azért ez már ment a, a Szabó Magda a Bigélje idején is. De, persze, persze. Nem azt mondtam, hogy... De szerintem egy nagyon régi... Ö... Igen, igen... Lehet, hogy, hogy Kámán László nyelvészért kiállta a, a kérdés, hogy, hogy honnan van, és mi, mit jelent az, hogy vigyáz és vigyáz állás. Ja, na azt én sem tudom. Hát arra én is kíváncsi lennék, hogy mit válaszolna. Na, egyébként ö, első általános iskola. Én viszonylag ö, jó helyre jártam. Uh -huh. A Krisztina körúton laktam, és egy utcai általános iskolában Hát a tantónéni, aki első másodikba vitt minket, szép emlékezetű rácilona, uh -huh. retteretesen toleráns volt, mert hát az a helyzet, hogy én mondjuk három éves koromtól olvastam, és körülbelül négy-öt éves koromtól írtam, na jó, hát nem az a bizonyos szép írással. Mikor olvasni kellett, akkor nekem közül megengedte, hogy én ne a pad alatt, hanem kitegyem a könyvet a, a padra, és olvassak. Hát, hogy nehogy unatkozzak. Értem, hát nálam. Mert különben, ha, ha unatkoznék, uh -huh. akkor nyilván renditensnek. Igen, lesz, mert egy unatkozó gyerek az, az nem teszi jót az osztálynak. <laughs> ja, ja, egyik, mert az nem a osztálytársam volt, de évfolyamtársam Salinoémi. Uh -huh. Hát gondolom, talán... Igen, igen, tudom, hogy igen, az. Felszokott uh, nálunk a, a Klubrádió néhány műsorában. Csak nem, de úristen, akkor lehet, hogy hallgatnom kéne. De miért? Most így véletlenül megtalálta szóval. az anno Budapestet? Vagy, vagy most mi történt? Nem nem, nem, nem, nem, Persze, hogy szoktam hallgatni, és a léna émit. Azt tudom, hiszem, hogy, hogy Rózsa Péterrel szokott ő beszélgetni egyébként. Igen, a, igen, igen, a, a, tudom, a, tudom. Jó, oké. Azért olyan furcsán kérdeztem, hogy csak nem. Értem, tehát szórakozott velem. Köszönöm szépen Iván. Ja, és csak annyit, hogy egyébként utána harmadikig jártam, utána nagyon furcsa helyre jártam a rádió gyerekkorúsának az iskolájába. Ott viszont válogatottan tanárok voltak. Kérdezik, volt, volt, alatt. Egy, volt egy külön iskola a gyerekkorúsnak? Akkor még a Corvin mellett a Somogyi Béla utca, igen. Uh -huh. Később is volt, csak utána már más út, uh -huh. azt hiszem hogy talán a Marcibányi tér környékén, de akkor éppen, amikor én jártam oda ilyen 65-től 70-ig, uh -huh. akkor éppen ott volt. Hát azért kellett kívül, mert például, amikor 68-ban két és fél hónapig Japánba ment a kórus, uh -huh. Hát azért az más iskolában, tehát külön eljárás. Értem, értem, értem, értem, értem. És ilyenkor mentek velük a tanárok is? Nem, nem, csak eleve, eleve minimum 4, feletti átlagos teljesítménnyel lehetett tehát akiről feltételezték, hogy be tudja hozni azt a... Mert ez egy két és fél hónapos japán turné volt, 12 évesen, akiről eleve feltételezték, hogy úgyis be fogja hozni. Értem. De ez egy más... Tehát ez gondolom, hogy külön engedéllyel, külön járhatott. Ja, és hát azért, hogy mi rettenetesen vártuk, mert az iskola kezdést, mert az egy külön élmény volt. A, a végét azért vártuk, mert nyár meg akármi, uh -huh. de ott meg uh, uh, ugye a, a zenei csapat, tehát, ja persze azért nyáron is volt, csak az, az nem, uh, nem úgy, hogy hetente, kétszer-háromszor, meg minden héten ötször rádió felhívtán. <gül> uh -huh. uh, rettenetesen. Ja, uh, viszont még egy, hogy uh, amikor viszont én kémiát tanítottam az akkori Dimitrov utcában, uh, úton, most már Lemetei úton, kémiát, ez nagyon érdekes volt, mert én nagyon uh, nem értettem egyet az akkori uh, kémiakönyvvel, és... Uh, Azt még megértem, hát, hogy mondtam, egy történelemkönyvvel nem ért egyet, de egy könyvel hogy nem lehet egyetérteni? Uh, uh, az, hogy miért kell a szárazadat halmazzal tölteni. hogy ja, értem. Ja, értem. értem, értem, értem, értem, értem, értem, Aját, hogy, érde, hogy, hogy érdekességekkel, hogy hogy is van ez, okay. mi a mutúróvá. <laughs> Oké, okay, megvan, értem. És amikor, ja, én egy, egy hónapot helyettesítettem, és a következő évben is egy hónapot, és a, azt rettenetesen élveztem, hogy mert mondtam, hogy következő évben is, ö, október közepén jelök egy hónapra, hogy vártak. Uh -huh. Hát a nyolcadikusok nem, de akik hetedikesek voltak. Értem. Köszönöm szépen, Iván, hogy betelefonlált. Hát Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra. 24 06 2407 953. 24 07 95 Halló, jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Én dr. Polgáni Szilágy Éva vagyok. Kész Éva és Balaton, fenyvesről, interneten keresztül hallgatjuk az önök műsorát, most már hónapokon keresztül melyik nyaralunk, uh -huh. és hát nagyon szeretjük a műsorát, és ma kivételesen telefont ragadtam, nem szoktunk nagyon, de hallgatni szoktuk a műsorát, telefont ragadtam, mert az iskola volt szó nekem nagyon-nagyon jó élményem van, és a mai napig, pedig 1957-ben történt az esemény, akkor kezdtem el az általános iskolát. Nem jártam óvodába. Anyukám háztartásbeli uh -huh. volt, és a nővéremmel együtt otthon voltunk, tehát nem jártunk közösségbe. Ezáltal uh, a gyerekekhez nem nagyon voltam hozzászokva, uh -huh. és amikor bekerültem az iskolába, akkor hát egy kicsit idegennek éreztem magam, és hogy az anyukám nem lehetett ott. És egy olyan tanítónénit kifogtunk idézővelbe, aki egy tüneményes asszony volt, és a mai napig hálás vagyok neki, és szeretettel gondolok rá, mert megengedte, hogy az édesanyám az utolsó padban egy héten keresztül ott ülhessen, és bátoríthasson. Hihetetlen. Igen, és ez, ez, ez így történt, és ez csodálatos dolog. Mondom, most már én 58, 68 éves vagyok, de uh -huh. a mai napig visszaemlékszem ezekre az időkre, és nekem nagyon-nagyon szép élmény volt. Ezt kérte az édesanyja, hogy, hogy, hogy bent maradhasson, vagy felajánlotta a tanárnő? A, tanár, a tanárnéni ajánlotta föl, Hogy én volt közösségben, nem a, a nem a nevét, Mária néninek hívták, uh -huh. mert, mert mege, látta azt, hogy nagyon anyás vagyok, és nekem egy, egy biztonsági pont volt az életemben az anyukám, aki ott, ott ült a, a hátsó partba, Aha. és egy héten keresztül amíg ugye a gyerekeket, meg a tanítónénit, meg az iskolát meg nem szoktam, illetve uh -huh. megismertem, addig ott lehetett. Értem ez, ez csodálatos élmény volt. Ez általános iskola. Én a 20. kerületben laktam, Aha. a Lázár Birmos általános iskolába, és csodálatos élmény volt. És... A, mondjuk a szünetben az volt, hogy ön az édesanyjával beszélgetett, vagy, vagy azért hagyta az anyukája, hogy, hogy a többiekkel haverhogyjon? Hagy, hagyta, hagyta, csak az órára ült be. Uh -huh. Tehát hagytam, hogy a beszélgessek a gyerekekkel, együtt legyünk, a közösséget próbáljon megszokni, hiszen nem voltam óvodás. Igen, Tehát értem. Nem jártam közösségben. Akit ismertem, az unokatestvéreim voltak, anyukám még szüleim, nagymamám. nagypapám szomszédok. És vége. Igen. A kis baráti köröm volt, de hát ilyen 31 néhány fősőrész számnál, hát nagyon-nagyon nehéz volt. És de nagy, hát szer -nagy szerencséje volt, én hogy. Egy áldott lélek uh -huh. volt. Nagyon nagy, -nagy szerencséje volt, hogy édesanyja háztartásbeli volt, Igen. és Igen, Igen, volt Igen. rá egy Rő, szó, Bizony szempontból hát nem volt olyan jó, mert ugye kicsit félénk voltam a közösség miatt, nehezebben oldottam, de, de hogy az anyukám ott volt, az, az csodálatos volt. Az a hat év, amit akkor ugye együtt töltöttünk, az nagyon, nagyon, nagyon sokat jelentett nekem. Egyekre Köszönöm szépen, Éva, együtt. hogy elmesélte ezt. Én köszönöm, hogy meghallgatott, és nagyon jó a műsora, és szívből gratulálunk, és folytassa ezt nagyon-nagyon sokáig. <gül> és mi interneten hallgatjuk az ATV-t, ha, már félre beszélek a klubrádiót. Hajrá, Balaton, fenyvesen. Félbes. nem lehet hallani, csak interneten Igen. keresztül. Készcsók! És nagyon szépen köszönöm, jó Viszont munkát hálásra. kívánok köszönöm önöknek, szépen. szép napot! Egy kedves hallgató írja, kedves Miklós, mind a, napig, mind a mai napig pontosan emlékszem a legelső matematikai feladatra, amelyet hat éves koromban az általános iskola első osztályában, amelyel az hat éves koromban az általános iskola első osztályában találkoztam, további jó kellemes napot. Megírhatta volna a kedves hallgató, hogy mi volt az, szerintem ott matematika számtan, számtan könyv volt. Nyilván első oldalon volt egy alma, meg egy körte, és akkor ez mennyi? Egy, meg egy. De, de ha a kedves hallgató emlékszik, akkor írja meg, legyen olyan kedves, mert ne hallgassuk el, hogy, hogy mi volt a, a, a matematika feladata elsőben. Szóval 24 Haló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát amit én el szeretnék mesélni, az nem direkt az első napra vonatkozik, uh -huh. De az első általános iskolai osztályra, okay. hogy én a Ürömi utcai általános iskolába jártam, ami ott nem messze van a Kugárdiótól. Igen. Egy olyan extrán kivételesen jó tanítónénink volt, aki annyira figyelembe vette azt, hogy ezeknek a kicsi gyerekeknek még milyen nagy mozgásigényük volt. Uh -huh. Van, hogy nem múlt el óra, hogy föl nem állított minket, és volt valami, én nem emlékszem, egy muszikás ének, amit elénekeltünk, uh -huh. és akkor fölnyújtózkodtunk, és fölágaskodtunk, és minden órán megmozgatott minket. De nem ez volt a legnagyobb különlegessége, uh -huh. hanem én 57-ben kezdtem általános iskolába uh -huh. járni, és akkor úgy tanultuk a betűket írni, hogy minden új betű megtanulásakor föl kellett állni, a tanítónéni néni mutatta nagy mozdulatokkal a írásjelet, uh -huh. ami éppen következett, és akkor azt nagy mozdulatokkal kellett először leírni. De most jön az érdekesség, hogy minden kérdezés, és minden teketória nélkül, és aki a másik kezét használja, és mutatta a másik kézzel. ez hát uh -huh. 1957-ben volt. És utána még hosszú-hosszú évekig, ugye hallottuk a réntörténeteket történeteket az átszoktatásokról, hogy hogy kínoszták a gyerekeket. A balkezeseket igen. Igen, igen és hát ez, ez a ez tényleg valami extra darab volt, sényi ilyen önnélnek hívták, mm -hmm. az volt az érdekes, hogy később, már felsőbb osztályokban mindig keresztnéven szólítottuk a, a pedagógusokat, de ő csak tanítónémi volt. Első pillanattól mindig csak így hívatta magát, de valami olyan nagyon-nagyon jó emlékeket őrzök róla, hogy csuda, és nem csak ő róla, hanem ez az Ürömi utcai iskola, ez akkor nem lehetett még tudni, amíg oda jártunk, csak később, mikor már kikerültünk belőle, akkor derült ki, hogy mennyire egy jó iskola volt, hogy ugye szétspücceltünk különböző középiskolákból, de egyszer csak azt vettük észre, hogy mindenki a legjobb a saját osztályába, mert olyan alapokat kaptunk itt az Ürömi Értem. Szóval az egész első nyolc év az valami olyan euforikus boldogságba telt el, hogy a mai napig úgy gondolok vissza, hogy ez volt talán a, a legfelhőtlenebb nyolc év az életemben. De jól hangzik ez. Köszönöm Igen. szépen Éve, hogy elmesélte ezt. Én köszönöm. Viszonthallásra. Viszonthallásra. És ha már, ugye de Pálinkás azzal szórakozott péntek reggel itt a reggeli műsorban, vagy arra a hallgatókat, hogy hogy Ellenőrzőkön is bejegyzésekkel traktálják a, a műsort, a vezetőt, illetve a többi e, hallgatót, e, jó történeteket leírva evvel. és nekem úgy emlékszem, hogy hát elfelejtettem beírni a, a pálinkásnak, hogy a, az első bejegyzés az arról szólt, hogy, hogy a kis e, Punks Dead, az e, óra közben fölállt, és a két pad között, ugye padsorok voltak, és akkor még egymáshoz voltak rögzítve a padok, tudod, most persze Dananak mesélek, akik, akik, honnan tudnám már, hogy, hogy milyenek voltak a, a, az általános iskolai padok első osztályban. Jelentős mértékben alábecsülöd a képességeimet. Nem, nem, nem, nem, becsülöm alá, de, de hogy, de hogy a, a, a mi padunkban még volt a Tolszárnak, kimart hely, volt a, a tintatartónak lyuk a, a az asztalon, na mindegy, és hogy a, a, a kis de az óra közben állandóan fölállt, és így a két karjával a, a padra támaszkodva hintázott. Tehát nem, nem külsebben zavarta azt, hogy a tanár az éppen beszélt, tehát úgy gondolta, hogy, hogy van egy kis mozgásigénye, ADHD-s volt szerencsétlen, úgyhogy na, és akkor így szóltak a szülőknek, hogy ha kell, akkor kell. Ha, kell, igen, ha mozogni kell, akkor kell. Hallója kívánok! Én tiszteletel ügyvözök mindenkit. 1950-ben mentem első osztálybaltasokvába, és akkor még már utólag derült ez ki, a bizonyítványon a régi koronás címer volt, amit uh -huh. menet közben átragasztottak egy ilyen kis kerek. De jól ki. A igen, a látmosi címerrel. Na most uh -huh. jó sokan voltunk, én Újpesten jártam, mint ahogy említettem, az Attila utcába, Voltunk, vagy 40, es két műszakban jártunk. Uh -huh. az hasonlóan az előbb elmondottakhoz, be kellett vinünk újságpapírt, és akkor azon nagy uh, mozdulmatokkal gyakoroltuk a betűvetést. Uh -huh. Na most nem tudom, említette valaki, hogy iskolai ünnepségekkel nem csak a magyar, hanem a szovjet hinduszt is. Hogyne? Látották, és az életelni kellett, nem tudom, mikor szűnt meg talán az összes évek közepén. Mi? És nyilván, hogy jön, a szovjet himnusz éneklése? Ne vicceljem már, hát nekem azt még énekelem kellett énekelnem. Mikor, mikor mondja már? 1900... Nah, figyeljen, akkor, akkor nem énekkarosok énekelték, hanem minden iskolai ünnepségen elhangzott a magyar és a szovjet himnusz. Szajjú, most én nem fogom, fogom elénekelni. énekelni. a hát, de, de magyarai pont ez fordítva, tehát az a szövetségbe szabad Igen, de, de ezt én énekkarosként énekarosként énekeltem, és ja, aztán hát, volt, én, volt és igen, botrány. 1989-ben fejeztem be egyébként a, az általános iskolát. Na most egy, egy vidám körül, mint említek az első 1 2 három évben. Nyilván ki volt adva a szegény tanító néniknek, hogy milyen szövegkel kell véltatni az új rendszert. És, el, és hát én otthon nyilván a, a családi kör vendégsége egyedül alkalmával, hát kicsit el, eltozzítva hallhattam a fasizmusot, szót, uh -huh. ez helyett ezzel, és ez az, hogy megbehemmisült. egy kis jó tanuló, igyekvő gyerek voltam, mint gyerekkeztem. És mindig a fasizmus helyett az ezvetűs változatot mondtam. Emlékszem, hogy szegény tanító, én Isten de nyugodtan, vagy háromszor is élt. Csak azt mondtam. Na, hát ilyen emlékeim vannak. Aha. Meg hát, jó nevelt gyerek lévén én úgy tanultam, hogy nem szabad az útműt tanítani. Most, hát új voltak mindenféle gyerekek vagy uh -huh. nem, csak hát magányabbak, vagy, vagy kicsit ródítottak. Hát a, tudom, a 12 majd, pontot másként térkentelmezték, vagy más a 6 pontot. Igen. De én mentem valami, mit tudom, milyen alkalommal előbb el, és korábban a betegségre, vagy nem tudom, mire hivatkozott, két-három fiskó ott trécselt az elő. Sannom, hát én nem szép, de fogom mondani, biztos, hogy azért hazudtak a tanítsó, hogy a tanítónénát el. Hát azoknak meg megraktak engem. Másodnak. Úgyhogy ez előfordul későbbre nem húzom nagyon az időt, hogy a gimnázium, és akkor még volt az 5-20 politeknikum, ami sokan rossz emléket őriznek a vélelőt moziban járott csoportokról, egyedekről, szóval Fárma. Nekem szerencsém volt, mert érdemi volt. És majdnem azt mondom, hogy itt nálunk baj, mindig, hogy sürdővizr egy gyerek ki. Nagyon érdemi faipari, képzés volt, majd fényipari. Na most félrejétés nehessékén ezt nem idealizálom, de majd a kézügyesség, anyagismeretfejlesztés és, és a későbbi hobbi vagy otthoni parkácsolás megalapozó tudást igenis adott, ha valakinek szerencséje volt. És azt hiszem, hogy talán ön is emlékszik, ha jóva jóval fiatalabb, mint én, hogy szombaton is kellett iskolában. Hogyne, hogyne, hogyne. A, az hogyne, hogyne. Minden második szabadszombat helyett ugye jött a szabadszombat, a pozsgai azóta akkor miniszter eltörölte. Én azt hiszem, hogy kicsit elsijetett hogy uh -huh. nyelvoktatásra és egyéb ilyen kiegészítő hasznos ismeretes nevelésre lehetett vagy lehetne használni. Igen, most Én így mondja, még át, eszembe át... jut, hogy, hogy nálunk még volt olyan, hogy, hogy délután kellett iskolába járni. Én két évszakban jártam, végig a 86, uh -huh. és megzenfős osztályokkal. Hát ez most szegény Attila utca Iskola, ugye ez egy nagyon szép épület, aztán az ötvös alatt indult meg ez az iskolaépítési uh -huh. program, még a 19. század második feljében. az ország tele van ilyen szép épületekkel. Kínában a gimnázium is lett valamikor, a 90-es már, most meg már sajnos be tudja zárva, tehát ugye egész ja, igen, igen igen így Igen, van. igen, igen, igen. Még, még kevesebb a pedagógus. Még kevesebb a pedelusz és begyújtott és szólalja. Hát az az, az, az, és az az majd még De... egyszer elő fog kerülni, tehát amikor nem, mert ő, ő, első napomról, éve, meg ezerről e, fogunk beszélni. Azt mondom, hogy Izaik Villa vagyok. Ha valaki megnézi az Opusztaszem iskolamúzeumot, meg van más út is ugyanaz az óra. Tehát egészen használat. Sogni. viszont remek szemlétető táblák voltak ilyen rakácsféli. Igen. De de Kösz, köszönöm szépen, hogy hívott. Én is. minden jó. Viszont hallásra azt írja a hallgató, hogy kedves Miklós, meglepően pontos a feltételezése, a felul, feladat valóban ilyen színvonalú volt, de a tantár hivatalos elnevezése már akkor is matematika volt, nem számtan. De furcsa, én esküdni mertem volna, hogy én számtansz tanultam, és a, talán ötödikben kezdtek el matematikát tanítani. Halló, jó napot kívánok! Hello, Miklós! Hello. Hello! Két hete már beszéltünk a, a ligai pártüdüllővel, hasonló érdekes dolgot fogok mondani. El, mert kicszer vitte nekem az ávó. Nem az, az óvodából, az az általános iskolából. És ugyanis a Gorki faszorba járt a óvodába, az orosz... A... Csak, az or az orosz iskolában? tudja Te parancsol? Az orosz volt a rossz nyelvű, a voda? Nem, nem ez egy általános, általános volt. Nem, nem, nem, nem, nem, nem. A a féle, tehát négy vagy öt Nobel-díjas volt a Evangelikus gimnázium, és utána az artista képzése utána a harmadik ház. Igen, igen, igen. Na, egyszer csak, két, jó, mert termed, Ávos bácsi jött, értem. Na, miért? mert a világot kellett vinnem rákosi elvtársfajtásnak, mert én lettem a gyerek. Na most az elég hihetetlen, de megtörtént, nem lámpottak különben. Odavitt két bőrkabátos, ilyen 7 péteres ugye a bőrkabát az mindig a hatalom jele, mint Persze. Az, ennek nem újdonság. Átad, fölmentem az emelvényre, a szálinszobor emelvényére, A felemelt a rákosi pajtás, az pucit is, na. Azóta sem mostam arccal. Na de, de hogy, hogy volt ön koreai? Mondjam. Hát sehogy. Hát mindenki tudta, hogy ne. akkor volt a koreai háború. De hát fehér ringben voltam, kis rövidkék. kék gatyában, és csikó voltak. Hát mindenki tudta, hogy a koreai, ez most a koreai. Jó, hát még azt gondoltam, hogy egy kicsit rámentek az ávoskas minkre? Nem, nem, nem. Hát mindenki tudta, hogy kamú. Hát, hát az egész rendszer egy kamú volt. Hát, ha ott egy gyerekkel foglalkozanok, hogy nem igazi kórhány. <gül> az, azért már nem kellett. Hát ez a szememet ki lehetett volna, egy kicsit, igen, igen, kihúzni, kicsit kihúzni. <gül> De Nem, nem, nem. Mindenki a Oké. Jó. Jó. Okay. Nem, nem. Aztán a második, ez egy ilyen zugló, és aztán ott voltam a, a, a sztányi szobor ledöntősége, és az arra laktunk épp arra bringáztam, de ez egy másik történet. Az egy másik történet lesz. Igen, a május együtt jártam, iskolába jártam, és uh -huh. a be voltak volt közlekedési múzeumnak a, egy ilyen kis részsükéje. és ott építettünk egy kölök, aki nem tartozott, az osztában mindenképp le akart jönni, de hát be kellett taposni, mert különben az, hogy semmi nem maradt volna belőle, az csak lejött, hát nem eltört a karja. Na, aztán akkor viszont tényleg bejöttek a gimnál az általánosban igazi ávósok és rámutatott egy tanár, hogy én voltam, az uh -huh. végig szosztály volt, különben, de nem érdekes, és aztán a katolikus rádiónak lett a nagy szószólója, nem mondom a nevét, nem érdekes legyen meg a fene, és ugyanis arra ment a dolog, hogy apám nekem maszek volt, uh -huh. elég rossz voltam, pénzt kértek a ávos ember, a Ilka utcába lakott, és utána ugye 56-ban, hogy visszavonulóban lett egy kicsit az ávó, uh -huh. ezek egymásról is tudtak, Ahogyni. ugye egymást is kontrollálták, mint kiderőtt, és meg tudták ezt a ballét, és megkeresték apámat, hogy adott-e adott 1500-t, akkor rengeteg pénz volt. 57-58-ban, az vagyon. És a apám a száfránban nem ér, mert helyesen semmire sem. Nem kell, be, nem állt szóba. Uh -huh. Ez igaz, szóval most mi nem csinálnám, ha nem ja, szóval persze. Szóval persze. Ez, a, ez, a, ez a rövid, nem veszem mert mások kenyeret. Jó van, ja. akkor köszönöm szépen. Viszont hallásra. Én köszönöm, hogy meghallgatott, viszont hallás. 24 2407953 24 95 olyan gazdag képzelőerővel rendelkezem, de nem gondolom azt, hogy vannak hallgatók, akik egész héten ülögélnek otthon, és azt gondolják, hogy na, kitalak egy jó történetet, majd jól elmesélek a nednek, ő meg úgy csinál, mintha elhinné, és akkor közben az nevetek, hogy ha-ha-ha, nem is úgy volt. Tehát nem, ez, szó, nem, nem így működik az annó Budapest. Halló napot kívánok! Jó napot kívánok, Marian vagyok, hogy én vagyok Ön. Én azokhoz a hallgatókhoz szeretnék csatlakozni, akik pozitív élményekről számoltak be az De jó. kapcsán, mert ugye azért egy óvodásnak a tankönyvek megjelenése otthon az iskolatáska, a szülői csomag, becsomagolása, a tankönyveknek azért ez egy várakozással teli állapotot idézett elő, mondjuk ez Nagyon-nagyon tetszett, hogy fú, milyen szép dolgok, új dolgok. Gondolom, még sötétkék papírba csomagolták, édesapja ragasztotta fel rá a vignyet, tehát írta fel rá a az ön nevét. Majd nem, majd nem. Ha nem? Ez édesapám helyett édesanyám éde, éde, ezeket, igen. és, és nekünk ha nem, ez a kék csúnyaság volt, nem. nem anyukám valahogy ilyen virágos színe Aha. papírt keresett. És Nekem még sötétkék volt. És azt hiszem, én békésen jártam a, akkor egy zenei általános iskolaként működött az Egyészámú iskola, és szeretném megemlíteni azt a pedagógust, akinek a hatására lettem talán én is tanár, Mészáros Imrénének, és Alikának kellett szólítani, uh -huh. és ő valahogy olyan csodálatos módon szocializált minket a, a tanulásra, hogy nem vettük észre, hogy játszva megtanultunk írni és olvasni uh, valahogy így a, a féli szünet elejére. Uh -huh. Tehát fel is vették ezt, azt hiszem, akkor valamilyen pedagógusoknak szóló szakmai uh, műsorban. Uh -huh. és, uh, és ugye ez egy életemény általános iskola volt, amikor mutogattak is egy picit, tehát uh, nem ez volt a, a szokásos, uh, nem, talán, talán hogy is különlegesnek számított ez a ez az oktatás, de amikor egyszer kimentek az osztályt meglátogató vendégek, akkor ugye mi ott maradtunk maga a kis osztály magába, és mm -hmm. olyan, hogy elkezdtünk valahogy hosszalkodni, elkezdtünk énekelni. És ö, emlékszem arra a pillanat, amikor visszajöttek a tanárok és mondták, hogy hát gyerekek, amikor meghallották kintől, hogy énekeltek, akkor mindenkit így, hát nem is tudom most, most amit mondtak, de látszok, hogy mindenki örült ennek, hogy Valahogy az ének, a tanulás, Aha. Az, az nem kényszer volt, vagy, vagy nyomás, hanem, hanem öröm, és egy ilyen belső készletésé változott. De jó. De... Értem. Köszönöm szépen, Marian, hogy elmesélte ezt. Nagyon szívesen viszont hallásra. Készcsókom viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Már többször beszélgettünk, Erzsébet vagyok, csak így szoktam röviden bemutatkozni. Mm -hmm. És hát valós történet, de nem akarom, hogy hihetetlennek harcoljon. de én 1948. szeptember 6-án mentem az első osztály évnyitójára. Értem. Tehát elég rég volt az a 48, uh -huh. és akkor... Én is évesztes lettem volna, hogyha nem hatodikán, hanem hetedikén kezdődik a tanítás, uh -huh. mert hatodikán van a születésnapom. Értem. É, arra nagyon jól emlékszem, hogy fehér, fekete, órulakcipős, tudja, az a magas szárú, ami fehér a főső, az óra meglak, Igen. és matróz ruhába mentem az, évnyi, mentünk az évnyitóra, a Deják téri általános iskolába, és engem az a csodálatos díszterem, és az emberek, az tanárok, igazgató kedvessége ejtett nagyon ámulatba, de aztán végül mégis évvesztes lettem, mert még a negyedéves bizonyítványt megkaptuk, akkor még negyed évben is volt, 48-ba bizonyítvány, tiszta hetes voltam, és nem volt kötelező a skarlát elleni védőoltás. És én annyira féltem az inekciótól, hogy nem -e kikönyörögtem, hogy ne adják be. Uh -huh. Én 4. november végén beteg lettem, és március 15-én mehettem először levegőre, mert megkaptam a skarlátot szövődményekkel. És ez mind tanulság azoknak, akik a védőoltás ellenesek. Értem. De ez a várjon már, mondta, hogy tiszta hetes volt. Az mit jelent? Igen. Azt jelenti, hogy nem ötös, hanem a kitűnő az hetes volt. Igen? ban hm. És még megkerestem most a műsor alatt a bizonyítványomat, és az első oldalon le van ragasztva az osztályzatok, hogy a kitűnő hetes, és rá van ragasztva, hogy a kitűnő, az ötös a kitűnő. Aha, értem. Mert tudja, tehát azt tudtam, hogy valamikor fordítva volt a számozás, még korábban néhány, kom néhány átkossal korábban, azt igen, De az, az hogy volt hetes is, hogy, azt nem tudtam. Valószínű, hogy 48 előtt, tehát a háború előtt vagy a háború uh -huh. alatt lehetett fordítva, mert tudom, hogy a szüleim is mesélték, hogy egyes volt a legjobb, Igen. és le voltak döbbenve, hogy most hetes a legjobb osztályzat. Huh. Hát aztán, mikor másodszor kezdhettem 49-be az első osztályt, Hát akkor már az igazgatónak valami nagyon rém lett, mert emlékszem, hogy fölemelt, és én, én velem köszöntötte az első évet. Akkor már, ha jól rémlik, akkor már fehér bluzba uh -huh. voltunk, 49-ben már nem matrózban, de lehet, hogy még akkor is csak a, ez a távlat ez kicsit megcsal. Értem. Köszönöm szépen, kedves Erzsébet! Úgyhogy nagyon sok szép emléken fűződik, és ezt mindig, ha sikerül, megosztom magukkal is. Már beszéltünk a Neon reklámokról, igen, a római partról, úgyhogy tartsa meg jó szokását. Jó. További jó munkát. Köszönöm szépen, kész, sok 24 2407953 95 3, 24 -95 -3 0630 30 30 -3. Itt hívom fel a kedves hallgatók figyelmét, hogy lájkolják a Facebook oldalt, mert, mert elaltatják máskülönben. Szóval lehet a, a, a, a kép alá is írni, meg lehet az Andó Budapest oldalára is írni. Múlt héten mintha lett volna egy kis vita arról, hogy mikor kerül föl az Andó Budapest oldalára a, az az aktuális műsor, ez általában vagy a, a, az én lustaságomon, idézőjel nem lustaságomon, hanem, hanem éppen dolgom van még, e, mielőtt föl tudom rakni a, a, az oldalra, vagy azon, hogy, hogy Renton, meg Straubádám, illetve Kelt, mikor tudja elkészíteni a hangfájt, amit úgy átraknak. Beszélni szeretné volna T hozzám? Kicsit tőlem is egyébként, mert hogy az itt, amikor itt véget érnek az élő műsorok, utána kezdjük el a Klubrádió archívumát tölteni a Aha. hétvégén. Itt két-három óra türelmet kérünk a hallgatóktól. Értem. Jó. De hétköznap vagy... egy óra alatt minden fölkerül. Mm. Igen, de hogy általában eh, legkésőbb másnap biztos, hogy, hogy, hogy, hogy fönt van. Halló, jó napot kívánok! Valaki azt írta SMS-ben, hogy 1950-től már nem volt hetes. írta a laja. Halló. Jó napot kívánok, én vagyok Onla. Igen, ön. Üdvözlök, Méglósat! Hát én 1970-ben egy vidéki vasmegyei kis faluban kezdtem az általános iskolát, Aha. és az az a hogy egy darab tanár, nő vagy Antonén tanítónéni volt, aki hát a négy osztályt egyszerre tanította. 1971-ben? 1970-ben. 70-ben. 70-ben négy osztály ült egymás mellett? Négy osztály volt egy tanteremben, a fölöttünk lévő másodikosok ketten voltak. Azt, de betyár. És az volt a nagyszerű, amit a tónéninkben, hogy csodálatos módon mindenkivel megszeretett te a tanulást, az olvasást, és mindenki meg tudott mindent tanulni, és, és egy nagyszerű, nagyszerű tanárnő volt, és nagyon sokat köszönhetünk neki. olvasmány élményeimből emlékszem e, ilyen helyzetekre, meg, meg ilyen elmesélésekből, de sose értettem, hogy hogy lehet egyszerre négy osztály tanítani. Ez úgy működött, hogy mindig volt úgynevezett önálló óra rész, az órák meg voltak felezve, Aha. a másodikosok megkaptak egy gyakorlati feladatot, ezt csinálják, meg addig foglalkozott az elsősökkel, utána a másodikosokkal, aztán a harmadikkal nézék. Hmm. Tehát így, így gyakorlatilag mindenkivel egy kicsit tudott foglalkozni, és ez nagy volt. A tornarra pedig olyan volt, hogy akkor a négy osztály együtt. Egy ment, és tektere. akkor lehetett ugrabugrálni. Ja. Négy van. ütemű azt meg az összes többi. Értelmetlenség. És, és csodálatos volt. Aha. Azóta nem tudom, mi van a hanem a tanárnővel elszakadtunk, el én is eltávolodtam, nem volt a Mi volt az akkor annak, hogy, hogy négy osztály indult egyszerre, tehát pedagógus hiány, vagy... Hát gyakorlatilag abban a kis csak annyi gyerek volt, hogy így lehetett megoldani, hogy egy a tanítónő volt, aki az első négy osztályt végig vitte, uh -huh. elsőtől négyedikig, és hát nagyon kevés gyerek volt, úgy alapvetően Értem. évfolyamonként is. Meg hát. hát egyetlen egy osztályterem volt, ahol Összetudtak minket zárni. <gül> És jó volt ez egyébként önöknek, hiszen a mondjuk volt, ugye, a negyedikesek más más már oda jártak, hülye katonaki kifejezést fogok használni, tehát ők már ezek hoppaszok, ezek gumik voltak, meg öregek voltak. A, a, Miközben abszolút, önök meg nagyon nagyon összetartó, Nagyon összetartó kis csapat volt, nagyon vigyáztak a negyedikesek a kicsikre, tehát. Más világ volt. De érdekes. Mintha nem is. Magyarországon lettünk volna. Mert hát nyilván egy kis falu, tehát mindenki ismer mindenkit. Így van. Úgyhogy így van. Egy egyszerre sétáltak haza az iskolából, aztán mindenki lefordult a megfelelő val volt, felé. valaki rosszat tett a tűzre, vagy, vagy nem ért egy uh -huh. leszkét meg, vagy valamit fotolni kellett, akkor úgy mondom, ő benne maradt még plusz egy kicsit az iskolába. Uh -huh. És akkor gyakorlatilag, hogy mikor valaki, meg gyerek délután kettőkor környékén ballagott az a akkor az egész falu tudta, hogy hát, <laughs> azt nem írta meg a leszkét egy-egyes -egy csapat. <laughs> most mindenki Én tudta, napra hogy napra ha éjjel valaki éjjel nem éjjel ment iskolába, akkor hogy hol lehet. Igen. Úgy életetlen volt. Köszönöm szépen, hogy hát, hívott. Ennyi. Szép napot is. minden jót. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok. Ja, jó napot kívánok, Ila Eszter vagyok. Készcsök Eszter. 1952-ben kezdtem az Dobucay általános iskolába. Nagyon érdekes, hát én nem voltam annyira megszepemve, mert már jártam óvodába, és ott évekig kibögtem magam, úgyhogy iskolában már megszoktam, hogy ott kell maradni. Uh -huh. Viszont ami nagyon érdekes, hogy hogy mennyire önállóak voltak akkor a gyerekek. Én, én az Orszálydősor utcában laktam a hetedik kerületben, uh -huh. és engem oda irattak be a Dob utcába, hát azért az elég nagy távolság a testvérem másik iskolába járt, és én csak az elsőt jártam a Dov Az alsó erdősorban ellen... akkor még nem volt iskola? Tessék? Az alsó nem erdősorban még akkor az még az az erdősorban, nem volt? Na, nem, nem, nem, az 64-be építették. Értem. Föl. És én emlékszem rá, hogy az, az én nyitóra nem, de az első napra igen, Valószínűleg hogy elkísértek, és visszafelé, nagyanyám értem jött, én pedig egy másik úton hazamentem. Uh -huh. És attól kezdve én egyedül jöttem, mentem. Hát azért ott át kellett menni a Dohány utcán Körúton. a Dalási téren, ott megint egy, a Veselényi utcán ennyire önállóak voltak akkor a hat éves gyerekek. És én végig az általános iskolában pedig látott műszok volt, tehát volt olyan, hogy egy órakor kezdődött a délutáni uh -huh. tanítás, és akkor se tért bejöttünk haza. És nagyon emlékszem a tanítónénére, Sári nénének hívták, és az első nap ugyanez, amit az előző férfi telefonáló mondott, hogy újságpapírra kellett írni egy Posta írónnal, aminek jó vastag, két oldala volt az egyik piros, a másik kék, azt hiszem, ilyen karikákat kellett rajzolni meg, az volt a házi feladat. Igen, talán a C betű, betű volt az első, amit tanultunk. Igen? Talán a C betű volt az első, amit tanítottam. Hát valami, igen, valami. Biztos, nem ABC a, a házi feladat, én hazamentem, azonnal megcsináltam, uh -huh. és az uh -huh. meg is maradt, hogy én hazamentem délbe, és edér előtt én a leckét mindig megcsináltam. Nem tudom, miért volt ez, viszont rettenetes. Rondán írtam, ki volt lukadva, füzett, rányomtam. A... A tinta, az nagyban, igen, a igen. mártogattunk, ahogy maga is mondta, hogy olyan padok voltak, hogy tanítani jöntek a tintát, Igen. És a tollat a tollságba bele kellett tenni, igen. És amit nagyon irigyeltem, volt egy csatoktatója, Csári néninek, amivel a szótagolva olvasást Hü -hü. Euh, tanította. Na, hát akkor ott megtanultunk szépen elválasztani szavakat, amit azt hiszem manapság már nem igen tanítanak a gyerekeknek. A csatoktatott, ha én egyszer kezembe lehettem volna, hát én lettem volna a legboldogabb, <gül> és ez megmaradt bennem, hogy én tanítóni akartam lenni, uh -huh. érettségi után el is mentem felvételőzne, a tanítóképzőben nem vettek fel. Tehát nekem 12 évig megmaradt benne, hogy én tanítóni akarok lenni. Úgyhogy, hát ez volt a, az általános iskola első napja. Nagyon ez szépen köszönöm, ezt, hogy elmesélte. nagyon kicsi voltam, valószínűleg hogy azért is nem vettek föl, mert mindössze 157 nőttem, uh -huh. és emlékszem rá, hogy a felvételinél megnézték, hogy ki milyen magas. Uh -huh. Az volt az egyik. Tanító én, én ne legyen nagyon kicsi. És mielőtt elkezdődött az iskola, elvittek a szüleim a dobuccai iskolakapuhoz, és egy ilyen kovácsoltvas kilincs hmm. volt, hogy elérem-e, hát nem értem el. Úgyhogy <gül> erre emlékszem. Meg kellett várni, Igen, hogy valaki jön és kinyissa. Igen, hát tényleg nem értem el. Hát nyitva volt a kapu, csak úgy hülyeségben, hogy na elérem-e, hát nem értem el. Köszönöm szépen, Eszter, hogy hívott. Kész, sokan visszanthálása. Egy kedves hallgató írta SMS-ben, hogy a második világháború között volt idézőjel fordítva az osztályzás, de az már fordítás volt a monarchiához képest, mert akkor is az ötös volt a legjobb, és az egyes a bukás. Nagyapám akkor végezte az iskolát, volt egy emlékezetes történet arról, hogy egyszer hogy kapott az osztályban mindenki egyest egy tanáruktól. Írta egy hallgató 0 30 30 30, -30 ra Halló, napot kívánok! Jó napot kívánok! Uh, Axvander András vagyok. Én 53-ban kezdtem iskolába járni szeptemberben, úgyhogy nem tegnap. Uh -huh. uh, az a helyzet, hogy én nem akkor mentem először be az iskolába, mert apám már öt éve ott tanította abban a teremkerületi iskolában. Uh -huh. És hát sokszor bevitt már négy éves koromtól, tehát úgy tudtam nagyjából, hogy hogy néz ki. Az évnyitóra Emlékszem, hogy volt valami kis ünnepség, meg énekar, meg ilyesmi. Aztán utána mindenki szépen hazament, miután szétosztották a gyerekeket az osztályokba, uh -huh. csoportokba. És másnap reggel kellett menni az iskolába, és az iskola udvaron föl kellett sorakozni, és volt zászlófelvonás. Tényleg? El kellett énekelni, hogy. Ejj, haj, száll az élet, uh -huh. szép az élet, nem tudom, ismerős ez a. Ej ha kedve mindig jó. nyári napban téli szélben, hajnalban, az saj, harmadban se hulladó, haj százorobból száll az, az ének. Egy egyik héten mi voltunk a Alsósok délelőtt vagy reggel, a másik héten meg a felső. Igen. Aztán az első nap, ugye belvittek a osztályterembe, átadtam a ami nagyon megmaradt bennem, hogy a, a tábla két oldalán volt két hatalmas nagy ilyen arckép. Uh -huh. Az egyiken egy bajuszos ember, másikon meg egy kopasz ember, gondolom. Kizállt az egyik Lenin volt, a másik... E nem, bort, nem, akkor az egyik Stalin volt, a másik Brákosi. Át, igen, igen. Nézegette szigorú számban uh -huh. a szegény kisgyerekekre, mint mi voltunk. Hát aztán már csak annyit fűzök hozzá, mert látom idősincsok, hogy elég porosos volt a nevelés még akkor. Aha és hát bizony-bizony vertek bennünket, mint a répát, mondjuk erre sokszor rá is szolgáltunk. És annak ellenére, hogy... Most, hogy mondja, mondja, tényleg előfordult. Tenni, ...hogyha úgy volt, engem is elcsépeltek, igaz, hogy utána mond, mentek az öreghez, hogy na, ott megvertük a fiadat, vagy kapott két pofont, mert ezért ezt csinálta, azt csinálta, hát aztán a papa nem csinálta ebből sose gondott se ő feléjük, se én felé van. megkapta a gyerek, megkapta. Igen, vigye haza. Köszönöm hát, szépen. ez volt a tivat. Köszönöm szépen, András. Jó, hát köszönöm, hogy meghallgattak. Viszont, Viszont hallásra. Hallgatói SMS-ek érkeztek. 1956-ban voltam Elsős Ózdon. 4 kilométerre volt az iskola, olajpadlós teremmel bizony. jártunk, mert nem volt tömegközlekedés. Olyan szépen írtam, hogy Elza tanítónéni mutogatta a füzetemet a szülőknek tornaterem nem volt, a WC meg az udvaron volt otthon, a Hokelinn írtam, azért lett négy diplomám, írja János, aztán azt írja Lala, itt egy kicsit persze összefolynak meg a betűk, első nap 1949 az volt a Leckke, hogy egy oldal pontot kellett írni a kockás füzetbe, a szomszédokat is befogtam, írja Lala. Bocs, a 48-49-es tanévben volt hetes, 1949-től már ötös volt a -e legjobb figyelmeztet erre Erzsébet. 1936-ban kezdtem az első elemit Budapesten. Olyan régen volt már, alig emlékszem, írja Miklós. Volt egy időszak, egy másik hallgató írja, 1948 körül, amikor hetes volt a legjobb osztályzat. Talán egy hallgató még befél a műsorba. Kész 1945. Csehszlovákiában, vagyis Kassán, nem, hogy magyar iskola nem volt, de magyarul sem volt szabad megszólalni. Uh -huh. Így kerültem én első elemébe. Hát édesanyám jól fölkészített, hogy magyarul beszéljek, de nem értettem, és a félosztály nem értett semmit, abból, amit a tanítónéni mondott. Első nap emlékszem, hogy elvittek templomba, de ott sem értettem semmit. Azt sem gondolom, mindenki szlovákul beszélt. Igen, és arra emlékszem, hogy a tanítónéni Bezár, előttem van a terem, bezárta az ajtót, és akkor megszólalt magyarul, mert a félosztály nem tudott szlovákul. Úgyhogy ennyit. De különben 45. szeptember elsőjén volt, és mindig nagyon boldog voltam. Borzasztó szerettem az iskolát. Mert az apám, nagyapám, fiam, lányom, mindenki pedagógus a családhoz. Erre volt azottságunk, és ezért nagyon jól éreztem magam De érdekes volt, de mit szóltak a, a szlovák gyerekek ahhoz, hogy a, a tanítónő magyarul beszél a magyar Semmit, diákokhoz? Hát általában a minden család legalább három nyelven beszélt, mondjuk a egykor a tehát hallani hallottak. Vagy tehát értették nem. azt, amit mond? Nagyjából igen, szóval uh -huh. ha nem is beszélték, hát a nagyszüleim még németül beszéltek, meg magyarul, de szlovákul is tudtak, mert vállalkozó, hát annak muszáj volt, na szóval, banyolult ez az élet. És aki nem volt olyan öntudatos, az bizony, ha kellett szlovákul beszélt, ha kellett magyarul beszélt, akkor ennek vallotta magát, mindig annak, ami éppen hasznot hozott. Hát nem sokat Hát, ahogy Foneg úgy mondaná, így megy ez. Így megy ez a világban. Én. Köszönöm szépen. Köszönöm, én is viszont Készüljön hallásra. Viszont hallásra. E, még egy ut utolsó SMS, e, mert aztán vége van a műsornak. E, én is összevont osztályba jártam, egytől négyig. Hátra tett kézzel kellett ülni a padban. Ha valaki rosszat csinált, akkor körmest kaptunk, igen fájt, de ez volt a szokás. Igen, körmest általában vonalzóval a, adtak a tanárok, Ez csak Dalinak mondom, merül talán nem kapott körmöst. Képzeld el, hogy egyszer ez a hátratett kéz, ez ismerős, az ez, ez nálunk is szokás volt, és egyszer megkérdeztem, tehát komolyan gondoltam, és nem szemtelen akartam lenni, hogy akkor hogy jegyzeteljek. Igen. És ö, azt mondta, hogy ezt már nekem kell megoldani. Durettas. Igen, persze, én is ezt csináltam volna, belütöttem volna az adott a padba. E, szóval vicceltem. Igen, fájt, de ez volt a szokás. Szünetben körbeálltunk, középen a tanár, el kellett találni labdával egymást, köpenyben jártunk Tette még hozzá egy kedves hallgató a mai műsorhoz. Ma az első napom az iskolában volt a műsor apropója, de hát időnként eltértünk tőle első napom, első hetem, első bajaim, első örömeim az iskolában. Erről szólt ma az Annó Budapest, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a kedves hallgatóknak. Köszönöm szépen Kardos Józsefnek és Pálinkás a segítséget. A szerkesztő Árva Brigitta volt, a műsor létrehozásában segítségünkre volt a telefonok túlsó végén Kelecsényi Kriszta, illetve innenső ső végén, illetve hát Kemény Dániel szórakoztatta önöket érdekesebbnél, érdekesebb történetekkel, és ez így fog történni a jövő héten is, ha nem vigyázunk, úgyhogy véhallás, hallás Fangs Miklóst hallották, lájkolják a Facebook oldalunkat, mert nagy bajban vagyunk, meg a kommentet, meg ismerik, hát van ez a Facebook, aztán emberek használják. Na, Elkészítését a Klurádió hallgatói támogatták. Köszönjük. A szó elvész. De a hang megmarad. Minden műsor elérhető a honlapon www.clubradio.hu